si sona aquest tamasasso de Maya Kylight a Wakeness Vol dir que estem per aquí per l'estudi de regles planes a punt a punt de començar l'Eco de la vall. Avui sí tota la taula en solfa comprovats tots els canals del locutor, de l'ordinador, dels CDs, tot funcionant perfectament a la setmana passada també funcionava perfectament, però calia reiniciar, i a vegades, simplement reiniciant, les coses funcionen. Avui no he fet falta, he arribat amb més temps, més relaxat, aquí l'estudi de Ràdio Les Planes, i amb ganes de compartir-vos aquest nou programa. En uns segons comencem. No marxeu! de la vall arrobes email.com. Eco ball a Ràdio les Planes. de lavall.org l'eco de laavall.org. I també per Internet a Ràdio Bona tarda, veïns i veïnes de Les Planes d'Hostoles. Salutacions a tothom, com esteu, amics i amigues. Diumenge 8, 8 de maig, segon diumenge de maig d'aquest 2022, tornem en directe des de l'estudi de Ràdio Les Planes eh, per la Vall d'Hostoles, també els veïns i les veïnes de Sant Feliu de Pallarols, i de Mer, si arriba la senyal. I també us saludo a tots els que escolteu per internet o a través del podcast. Sigueu on sigueu. Molt bona tarda. Aquest diumenge, com, com us vaig prometre la setmana passada, escoltarem la, el col·loqui sencer, el col·loqui llarg de la presentació del Carràs, després de l'estrena que es va fer al Cinema Trufó el dissabte 30 d'abril diumenge passat vam escoltar el que es va comentar la breu presentació abans de, del passi de la pel·lícula i avui escoltarem els 50 minutets de col·loqui posterior a, a l'estrena de, del Carràs, un fenomen segurament el fenomen cinematogràfic d'aquest any i eh, ja està sent doncs, eh, si no la pel·lícula més vista, sí, la segona estarà entre les tres i, i possiblement ja sigui la, la pel·lícula més vista aquí a Catalunya i, per tant, felicitats a tot l'equip cinematogràfic del Carràs, començant per la Carla Simón a qui eh, la seguim de prop tots els aficionats al cinema però també tots els veïns i les veïnes de les planes d'Hostoles, pel vincle que té amb aquest poble i, i per tant, doncs, molt contents de que estigui triomfant aquesta pel·lícula i que obri un munt de debats que podrem acabar de comentar després. Ah, només recordar que aquest àudio que escoltarem el vaig poder gravar jo mateix des de la fila 1 del Cinema Trifó el dissabte 30 d'abril, com us deia, i ben content de poder guardar aquest àudio perquè segurament doncs, poques, pocs enregistraments n'hi haurà d'aquesta xerrada. Si bé és cert que la Carla Simón i tot l'equip cinematogràfic estan fent un munt de de xerrades i entrevistes a, a tor a dret perquè està sent un èxit, com, com deia aquesta pel·lícula. En tot cas, nosaltres escoltarem a, aquest, aquest col·loqui, són 50 minutets, i espero doncs, que també us interessi perquè es comenten coses força interessants i sobretot amb la veu de la mateixa Carla Simon, que és el que ens ha agradat a tots doncs, de poder escoltar, oi? I l'altre plat del programa d'avui és... Uh, també una cosa que us vaig prometre la setmana passada, i així ho farem, és la xerrada sobre energia que es va fer durant la Fira de la Terra al Parc de la Devesa de dissabte passat, el mateix 30 d'abril, que va fer en Pep Puig, en Josep Puig i Bosch, juntament amb Jordi Ponset, dues persones que coneixen molt bé com funciona l'escenari uh, l'energia renovable. En el cas d'en Pep Puig, enginyer, mestre i pioner de l'energia eòlica a Catalunya. El vam entrevistar a la segona temporada de l'Eco de la Vall i, per tant, si busqueu el podcast l'ecodelavall.org podeu recuperar aquesta entrevista si us ve de gust aprofundir una miqueta més amb la transició energètica. L'altre company que... Participant en aquesta xerrada és en Jordi Ponset, que és executiu d'Electrofluxa, una empresa d'energies renovables, sobretot solar i eòlica, i que també està fomentant les comunitats energètiques. Aquest és el tema de la xerrada que ens van compartir durant la, aquesta Fira de la Terra, al Parc de la Devesa, com us deia. El títol de la xerrada és «Posar l'energia en mans de la gent». I moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Comencem! en Francesc Villalonga, que és periodista, professor de comunicació i gestor del Cinema Triofó. El públic aplaudint després d'haver vist la pel·lícula i quan entrava tot l'equip cinematogràfic davant de la pantalla. Escoltarem a la mateixa Carla Simon, el productor del Carràs, Tono Folguera, Ernest i Berta Vipó, que són germans de Carla Simon, músic i atriu, respectivament, i Ariadna Dott, també productora del Carràs. Bé, bueno, moltes gràcies. quan uh, Comencem aquest petit col·loqui, que sabeu que estem en... saludem també la gent que està a Cambrils, que sabem que està a la sala també a Topes, un zaic que també... Uh, I comencem bueno, començar una mica si us sembla, amb l'origen. No? us comentava el tema de la, de la pandèmia, de com us havia, com havia afectat el fet de tenir un projecte. Uh, I Carla també el, el salt entre una primera i una segona pel·lícula. No, no sé que sempre es diu una mica en el sector que a vegades és com més difícil la segona pel·lícula que la primera. No sé, en el teu cas, com has sentit aquest no, pas entre un, un debut que ja genera unes expectatives i si això es vols dotar com una cosa de pressió positiva o, o... i després com has viscut aquesta, aquest, aquest retard no, d'haver d'esperar un any per fer la pel·lícula. Sí, però pressió... Em sentia. Sempre pensava, no? Sonava dintre del meu cap la, la frase Estiu era millor. Que pensava, això és el que em dirà després. No? Però, però, bueno, no, o sigui, en realitat, clar, aquesta pressió la vaig sentir molt al posar-me a escriure al carrer perquè Estiu havia estat com un procés d'escriptura molt, molt fluid, no? Que, que era com a partir dels meus records, llavors, a partir de les coses que m'explicava la meva família, però era com... Bueno, fluïa bé no? i el carràs era més difícil. O si sigui, ha d'entrada, o si sigui, jo sabia que la història parteix una mica perquè els nostres pieets cultiven pressegugués el carràs i, i bueno, d'alguna doncs manera és, és un món que ens toca, però la història en si sí és ficció no? Llavors, diguéssim que per construir tota aquesta família, i tota aquesta pluralitat, era una cosa més complexa. Llavors, al principi, jo em pensava que comparava molt el procés de l'estiu i pensava que hauria de ser més fàcil. Era més fàcil no? I, i re, després, un cop, en realitat, un cop et poses a treballar, a escriure i entres en el procés d'escriptura de, de ple i, de, i del càsting i de la preproducció i rodar, aquesta pressió desapareix bàsicament perquè no tens temps. Cosetes, saps? Sí. I torna una mica, jo crec, quan entres al en moment de la sala de muntatge, no?, perquè, clar, és, és aquell moment de dir, va, vale, ja hem rodat, hi ha el que hi ha, La això hem de jugar, i jo sempre tinc com una crisi gran, no?, de dir, a veure, a veure què surt de tot això, no?, i, clar, doncs, em torna, va tornar la frase, i llavors, estiu, era millor, i, i res, i després, bueno, doncs ja a poc a poc van agafant forma i, i, i va tornar a desaparèixer, no?, i llavors amb, amb el premi, doncs, va ser com, bueno, aquesta frase ara sí, sí, sí i després de la pandèmia, sí, ens va en, ens va afectar tota l'estona en realitat, o sigui sí, tota l'estona, perquè eh, nosaltres havíem de rodar l'estiu del 2020 i clar just quan vam, ens vam confinar acabàvem com, estàvem tancant el càsting a punt de fer aquella setmana a punt de fer el primer assaig no? I, i vam haver d'anar cap a casa i al principi nosaltres pensàvem que rodaríem que clar, han passat les setmanes i cada vegada ens costàvem més i, no... i i els pressecs evidentment doncs, no ens van esperar. I A més a més, la pel·lícula era tot el que no es podia fer a la pandèmia, no? o sigui, molta gent junta, eh, avis, fills, no? tothom ha pilonat... Llavors, clar, vam dir, doncs, millor ho retracem. I va ser una decisió molt difícil, però jo crec que va ser la, la bona... per En un moment donat ens vam plantejar què passa si fem una altra fruita, no? però, però bueno, el Pressec té una cosa com que s'ha de col·lir quan toca, no? la dinàmica familiar a l'estiu és diferent i vam decidir que no volíem renunciar a això. I en algun moment tens la sensació de dir, passarà el momentum, no? el momentum era el 2020, si ho fem el 21, o sigui, no sé si, aquest, si menges una mica el coco de dir, ostres, no l'hem pogut rodar quan calia rodar-la, quan era natural rodar-la, si esperem un any igual no surt igual de bé. No? bé bueno, ve... fa po que, que perdis el desig d'explicar-lo. No? perquè clar jo us vam parar a tres mesos de rodar i dius és que tot l'equip estava com molt molt motivat no? i estàvem en un moment creatiu, molt bonic ten canviar ideestàlia sotes has de parar i com, com estàvem l'encave. Però clar, al final és una història que viu una mica de la meva família no? o, o el desig d'explicar la vida de la meva família i això no se'n va en un any. No? Llavors en realitat quan ho vam agafar i casa vam agafar més ganes que mai. Sí, sí. I suposo que això els productors, oi? mal de cap no, el següent, tot en la diariana, tenim Quan faltava per començar a rodar? Estava ja la cosa com molt a punt a punt. Quan no es va rodar, sí, sí, sí. dos o tres mesos, no? Sí, tres mesos. Però bé, van ser èpoques, a que va ser només una pel·lícula. O sigui, es va passar amb diverses pel·lícules, amb unes vam rodar, altres, no? I va ser complicat, però la decisió, bueno, un cop presa, però després el rodatge va ser especialment complicat, també, perquè va ser molt difícil. Covid, eh, nosaltres a més a més estem rodant una altra pel·lícula que ja us la portarem més endavant que si us suro eh, i clar estaven, van coincidir rodatges, recordo el debat de... jo no vaig poder anar al rodatge del Carràs perquè només faltava el productor graciós vagi a, a visitar el Carràs i si passi el Covid descarregui jo solet dos rodatges no? I, i va ser molt difícil no? I, i clar i és el que diu la Carla o i sigui, festes majors, tot, tot i quan la vam rodar, que ja era passada la gran crisi, però tot això vas fer un rodatge, no, molt, molt, molt complex amb el tema Covid. Sí, perquè fe... bueno, vam, vam començar a rodar i al cap de tres dies vam tenir un cas i vam haver d'aturar el rodatge i vam perdre jornades de rodatge. Vull dir, jo pensava no sé què estem fent, això no compensa, o sigui, no compensa fer pel·lícules, perquè no? O sigui, retrasses un any, comences a rodar, van tres dies pares, eh, o sigui, qui, qui és feliç fent això, no? Però després, bueno, en realitat, té, té com... O sigui, el tema de, de parar, just tres dies abans, després de començar un rodatge, té una part positiva que és que sempre els primers dies són molt dolents, no va res bé i eh, ens va fer reflexionar. I vam tornar i vam dir, bueno, anem a treure'ns totes les pors, anem a això, torneu a començar i, i clar, com vam estar 5 dies allà pensant què hem fet bé, què hem fet malament i tal... Es pensava, doncs, igual hauríem de parar a cada rodatge, doncs bé, bueno, vale? No, no, no, <ríe> nosaltres, parlant d'un altre projecte mediterrani, acabarem de rodar a l'estiu del Covid, i és el rodatge eh, que petit per les coses, pels marrons del rodatge, o sigui, inclús me'n suspèn dia de rodatge per tormenta, per una tempesta, que aquí, no sé, hagués estat mig suïcidant com que Catalunyas el Covid, no? o sigui, era tan bèstia el que teniam a sobre que cada, no? les altres coses, la relativitat molt, no? I i avançant i sí, jo, el rodatge jo crec que en aquest aspecte doncs, ens han fet ser com una mica més humans i altres eh, no sé, coses amb una altra perspectiva, Que no? a cada vegada al rodatge es una petita cosa i es monta uns grans cris i crec que això, no? va cada una mica llimadet. Una, una mica. A, a, abans d'entrar una mica en la pel·lícula en si, també volia que m'expliquessis una mica, les, ara comentàvem mentre sopàvem, no? tota la diversitat de recepcions de la pel·lícula, no? de, comentaves el, els llocs on no? la gent riu o no, la, la gent s'emociona o no, I això ha sigut, no? com, com heu estat en públics i, i espais molt diferents, no? Berlín, Màlaga, amb cultures i maneres de veure el cine molt diferents, com ha estat aquest procés de, de veure la pel·lícula en públic diferent? i Com, com, com a creador igual esperes una reacció o busques una reacció que potser no es dona o en llocs on no l'esperaves es, es dona? No? Com, com has viscut això? Bueno, és, és, és molt bonic, no, això, perquè t'adones al final que tots som humans i al final ens emocionem i riem per les mateixes coses. Siguem on siguem i estiguem on estiguem. Ara, hi ha coses que evidentment no tenen més pes en un lloc o en un altre. A Berlín hi ha... Van riure molt, tot i que estàvem en una sala a meitat de foro pel tema Covid tal, o sigui, i, i són alemanys. No? Que hi havia una cosa com a veure, eh, que ens pensava que com una mica freds però no. no o sigui, realment estava, la recepció no? va ser molt calorosa i, i a va, va passar la gent va aplaudir a la bufetada. Eh, que, que, no, sé, no sé si què ha passat, però uh, l'altre dia a Lleida també va passar, però Lleida, clar, a Lleida van aplaudir moltes vegades i passava que s'anticipaven. Jo pensava és que per, per ells quasi hem fet una pel·li previsible, perquè, per exemple, no, quan, quan surt la marihuana al primer pla, molta gent riu. No? I això va passar a Berlín, va passar a Màlaga i A Lleida, només de veure el pla del noi entrar al lat la gent ja estava rient. No, perquè ja, ja sabia de, de què no el tema. No? <ríe> Llavors, clar, era com que s'anticipaven molt perquè, perquè, bueno, doncs perquè avui van ja conèixer. No? I, i, I la vivència de Berlín, és a dir, en quin moment ja intueixes os d'or? No? I, I això que deies de... No? Vull dir, jo crec que no hi ha... Això de la universalitat del que expliques, no? que jo crec que després hi una mica. Uh, Vegen, no, no som macut un jurat més cosmopolita, presidit per un director americà d'origen hindú no? que se sent identificat, amb una pel·lícula com, com el Carràs. No? Llavors és de, com de la localisme a la universalitat. No? Jo crec que aquesta metàfora a Berlina es va veure reflectida clarament. No? En quin moment hi ha ja intuïu que torno productors i... i que, ostres, allà hi ha un... Després hi ha les imatges de TV3, no? que, del públic del Carràs allà esperant. No? Quan et, et, et diuen... Tindràs un premi, no? I no sóc quin. Va, tindrà... Berlina, que va ser molt cur i molt ràpid. No? Vam presentar la pel·lícula i ja l'endemà era... Que jo em vaig encarar que era ja la mateixa nit, quasi que l'endemà. No? Estàvem amb bueno, un grup, alguna autoritat de Catalunya que havia vingut, l'equip que va venir bastant... bastant Estàvem fent un, bueno, un pic a pic en un restaurant no? i va arribar la notícia de que no mereixíssim. Però van dir, modo a alemany. Van dir, com, la Carla no se'n va, oi? O estarà aquí? Sí, val. Sí, sí, sí, sí pues millor, que, no, que sobretot que no marxin. Si haguessin guanyat cap premi, haurien dit els productors que no marxin. No hem guanyat el premi principal, tu, amb els actors no vam discutir, haurem guanyat, jo, t'ho juros tal com això que havíem guanyat millor direcció, perquè a més se molt amb la pel·li, o sigui, dic, serà un premi molt bonic. Vam marxar els actors, nosaltres al final a l'Ariadna no, vam decidir quedar-nos. Al no, final farà com per no que mi. Jo l'únic. eh. I és vam cada i bueno, vam anar allà a la cerimònia de clausura. Jo tenia la por que tens, quan et diuen que et quedis, de la maleïda menció d'honor. Perquè és, o sigui, quan diuen menció d'honor i t'escat allà a Berlín, i, bueno, és una bajona. És un premi, bueno, ja sabia, és l'agostia, guanyar una menció, però bueno. I estàvem allà bueno, i comencen no, els premis. I aquí hi havia una part de l'equip, d'Ariana capitalitzando cap, l'equip, l'Arnau també, estàvem tots allà i quan, a mesura que avançàvem una mica més, no, i us fa fora del cine. <ríe> van començar a cridar, va haver-hi un murmull allà, i, i van començar, no? Un, dos, tres... Sí. No, per mi va ser molt fort, perquè estaves, jo estava assentada, bé, bueno, nosaltres tots estàvem més o menys a prop, en el mateix lloc on havia estat assentada amb l'estiu 1993. I aquella vegada era el, el, van rebre el premi de Millor Òpera Prima, que és el primer que donen, no? Llavors, clar, aquesta vegada estàvem assentants allà mateix i anaven repartint ossitos i nosaltres no, no sabíem, no teníem ni idea. De... A més, fan una descripció de la pel·lícula, però mi va ser molt emocionant perquè van descriure la pel·lícula de Claire Denis, que és una directora que per mi és Déu, m'encanta, o sigui, m'agrada molt, molt, molt el que fa, i em vaig pensar que era la nostra. I sí, era direcció, a més. Oi? I era, era la direcció. Clar, i, i de sobte van dir Claire Denis, no?, i va ser com... Bueno, jo em vaig alegrar, no? o sigui, perquè és clar, és com la tenia darrere. Eh, però em va anar molt fort no? pensar que la descripció de la seva pel·lícula semblava a la nostra. No? Llavors anàvem passant, el que estava clar que no era el nostre era el penúltim, perquè jo pensava, si és el que res, no entès res, de del que han dit, no? i clar, llavors només en quedava un que ens van mirar i van dir, potser s'han equivocat, potser, potser no, no ens havien quedat... No bueno, no sé, clar, va ser com... I, res, i al final doncs sí, va ser, ser l'última... I després la, la rebuda aquí perquè al final estàs allà i no, tens una percepció del ressò mediàtic determinat, no? i després quan, quan torneu, no sé si sou conscients del, del boom que ha sigut aquí i de com realment, fins i tot una mica sorprenentment, els, els mitjans s'aboquen d'una manera brutal. No? I aquestes coses dels mitjans a vegades són incontrolables, no? perquè és com una mena de rola de neu no? que es fa gran i, i en aquest cas ha sigut un, un fenomen que ara mateix també estem veient, no? que per cert, en Tona no m'estava donant xifres abans, i esteu ja número 2 del box office espanyol, o sigui, segona pel·lícula més vista del cap de setmana, amb lo qual... la qual cosa... divendres, no? Bueno, avui no sabem, no? Però dir que, que la bola de neu segueix i no sabem, no sabem on t'arriba, no? Però vull dir que això, aquesta percepció de que tu estàs amb la teva pel·lícula, ben no? presentat la pel·lícula i amb un amb un lloc mediàticament tan potent a nivell del, del, del sector no? com és Berlín i després tornes i t'adones de, de com això ha enganxat a la gent, ha enganxat al, al territori, a, a, pels, a pels qüestions lingüístiques, pels qüestions de país. No? I això, no sé, com aquesta jo... dimensió extracinematoràfica... La, com... la dimensió va ser que estàvem justament amb l'Ernest eh, i tornàvem uns no? quants de, de, que acabàvem d'aterrar i ens, el taxista ens va dir «sois los de loso» per la conversa que teníem i vam dir, pues sí que ha arribat lluny la cosa, no? «sí, sí, sí, sois los de loso» va ser com no, però, sí, sí que és veritat que eh, va ser un fenomen que ja no, a l'aeroport ja ho vam viure d'estar allà amb la vianda i ja ho perdre el vol, òbviament i, i donant entrevistes al Basté, entrant a la tertúlia amb el Basté, vull dir, que hi ha ja flipes, després que Catalunya Ràdio, totes les emissores, no? a tu et demanes entrevistes i ja veus. I realment vem notar això, el que deia la Carla, que ha, sí, ha estat un premi com col·lectiu, no? que tots ens l'hem sentit molt nostre, com jo mai ho havia vist, i, i ha estat molt bonic i el suport dels mitjans de comunicació jo crec que ha sigut fonamental, perquè ens han fet, a més, sense insistir, a moltes vegades estàs, tu ho saps, no? Allò, trucant, treu-me una notícia, i aquí han estat absurdament tots els mitjans de comunicació, no només de, de Catalunya, sinó de tot l'Estat, donant-nos un suport i una empenta que gran responsabilitat del que està passant, òbviament tenim una pel·lícula extraordinària, la distribuïdora ha fet una feina brutal, però jo crec que el suport dels mitjans de comunicació ha estat fonamental perquè estiguem al número dos a tot Espanya. Molt bé, si us sembla parlem una mica de la pel·lícula i aquí també m'agradaria obrir una mica el espectre i preguntes i coses que m'ho heu comentat, tant aquí com també jo estaré aquí en contacte amb el WhatsApp amb Cambrils i la resta de cinemes per si hi ha preguntes de la gent que ens està escoltant des de les altres sales. Um, com, com, com és l'estil o sigui, jo crec que quan veus la pel·lícula el que més em continua sorprenent després d'estiu i després d'aquesta és aquesta teva capacitat per posar la càmera en la intimitat, en la naturalitat no? com, com es creu, després vull que la Berta també ens ho expliqui com actriu de la tele no? com, com generes aquest ambient màgic que fa fluir les coses i que al final respua la veritat a la pantalla, no? i això és una que els que més o, menys, més o menys coneixem molt mitjà, sabem que és molt difícil d'aconseguir no? I, i que per tant, alguna que sembla tan natural, realment construir-ho és realment molt difícil. No? Llavors, com, com et planteges tot aquest joc no? i tota aquesta posada d'escena perquè transmeti aquesta naturalitat i autenticitat absoluta? No? Ja sé que és com demanar a un alquimista la fórmula màgica com, del seu esquema. És una pregunta molt, molt gran, no? però... Clar, eh, amb molta feina darrere, no? bàsicament, o sigui, a mi em passa que eh, escrivim molt al guió, aquest guió ens ha costat molt d'escriure amb l'Arnau, van ser com dos anys de feina, no? o potser més i tot, i, i jo, vull, o sigui, jo vull seguir el i vull fer el que està escrit més o menys i explicar les coses com estan desenvolupades, que per això ho hem treballat tant. Llavors, que això si només fas això, eh, acabes com tenint bueno, una necessitat de control que moltes vegades fa que les coses quedin rígides, jo tinc com una contradicció personal, no? de que m'agrada molt controlar les situacions, però el cinema que m'agrada és el que sento que està viu i que sembla, em sembla que les coses passen per, davant de la càmera perquè és veritat. Llavors, clar, és com una mena de... veure com, com ho faig, no? O sigui, com lidies amb, amb aquesta necessitat de control i alhora amb buscar una cosa que estigui viva. I, i per mi es, es fa molta preparació, no? O sigui, com amb... Bueno, doncs, doncs, en aquest cas treballem molt amb els actors perquè acabin sent una família i perquè ells sentin que, que són una família eh, i que arribin allà sentint-ho de veritat amb, amb actors també que tinguin un vincle real amb la terra i per tant tot allò que estem parlant ho coneixen no? alhora pensant molt on col·loquem la càmera abans d'arrogar-ho però tenim com una mena de finestra o de marge per reaccionar quan això no funciona i queda rígid que això també és com una cosa que, que hi ha hagut d'aprendre molt en aquesta pel·lícula no? eh, i, doncs, seguint el guió, sense que ells se l'aprenguin, però alhora deixant un marge i una finestra gran també de llibertat i d'impromització, que quan has treballat bé abans, aquestes coses floreixen i surten allà. No? I després doncs, ve la part de muntatge, que evidentment és com tot allò que queda rígid, fora, fora, fora, i deixem les coses que, que estan vives i, i la, el que jo els dic, els errors afortunats que vulgui aquelles coses que igual no estaven escrites o, o no estan com pensades i han sorgit allà gràcies a intentar rodar el que està escrit però també a donar-se una mica d'espai no? als actors. Berta, eh, poso un compromís, però clar, això de treballar com a actriu en una pel·lícula de la teva germana, això com, com, com, uh, bueno, com que... es fa això? Jo això encara no Jo, um, pel que estava comentant, tant estiu com, a, com al carrer sí que hi ha una cosa que estiu sobretot em passava molt que hi havia dies que inclús no sabia on estava la càmera. O sigui, no, pensava que estava massajant. O sigui, estàvem reparant l'escena i de cop i volta, um, d'acord, feta. I no, no, no sabies on estava la càmera. I llavors a, al carrer no passava tant perquè sí que t'enteraves més de, de tot, però sí que crea aquesta cosa, ella amb tot l'equip, evidentment, perquè bueno, després jo parlant amb l'equip, que m'encanta parlar amb tota la gent que forma part d'això, um, tots tenien la premissa de el, deixar fer els actors, el, el que passi els actors i estar nosaltres preparats per captar-ho, però no molestar, molt entre cometes, eh? però que no es noti que hi som. I la versió, um, per part meva, com a actriu, treballar amb ma germana, és una experiència. <ríe> una experiència molt bona, um, perquè, clar, jo soc actriu de teatre, i llavors és tot molt gran, um, no té res a veure amb, amb l'audiovisual, i a sobre, amb ma germana, que evidentment és de les persones que més em coneix del món i si aixeco una seia, doncs ella diu, no estàs pensant, no pensis, no tuïs, no... Llavors, jo, jo personalment com a actriu he pres moltíssima a no fer res. O jo em pensava que no feia res, però resulta que tot el rato faig coses. <laughs> I, I com es crea aquesta família que que que realment sembla una família real, no? De ja abans que havia estat com, no, 3 mesos i ja abans del rodatge convivquent, coneixent-vos Uh, suposo que és feina posterior al càsting, no? perquè la complexitat d'un sí. càsting com aquest és molt, és molt gran, sí. I, i em deies que abans que, que, no, que després us, us es truqueu no? i us es truco a la meva cunyada, que sí. no és la meva cunyada real sinó que la meva cunyada de la pel·lícula. No? Sí, inclús fa unes setmanes em va trucar la, la Nati de la pel·li, la Montse, la meva germana, equivocant-se, trucant a la seva germana de veritat, i em va trucar a mi. I estava treballant i em va dir, tata, i jo... Vale. <ríe> però sí, som aquesta família real i això ha passat gràcies a, als assajos uh, que bueno, com deia abans pues, que més que assajos són um, vivències de, de, del que no passa la peli, de la pre-pel·li i del que passarà a la pel·lícula o sigui, d'alguna manera pues, fa records d'abans de, i, i del que, del que serà vas preparant totes aquestes relacions i fan fa que sigui real al final Uh, Ariadna, em sembla que vaig llegir que hi havíeu vist com a 9.000 persones per, per acabar triant el càsting de, sí, de bueno, la Càsting. Això t'ho perquè ella va fer aquest càsting, <ríe> però sí, va ser un càsting que va durar dos anys. I, i, bueno, no sé, Avui encara em truca a l'alcalde a dir-me, Ariadna, jo he de venir a la preestrena de Lleida perquè vaig alcaldeixar un local d'assaig. I jo, com tot Lleida, mira. <ríe> Sí, va ser un... O sigui, va haver-hi molts dubtes a l'hora de trobar cada perfil? O... Com va ser aquest procés? Hi ha una part d'intuïció? Hi ha una part de com, com, com acaba triant? No? Perquè amb l'exactitud amb la qual heu triat cada perfil, la... com, com s'arriba a aquest nivell d'èxit no? en, en, en l'assignació de cada paper? No? I amb una família que són 12 papers. No? Jo vaig estar a la part inicial del càsting, que van ser com 4-5 mesos, que era veure tots els possibles perfils del Segrià i Rodalies. No fos cap, que se'ns escapéssim. I jo, personalment, els que vaig veure molt clars des d'un inici eren el Roger i la Tieta Pepita. La Tieta Pepita és del Carràs, i va venir al càsting amb dues amigues seves, em va fotre un rollo que no vegis, i vaig dir... I, I el Roger també, de seguida el, el vaig veure, vaig pujar el cotxe després de fer-li el càsting, la vaig trucar amb ella i vaig dir que tenim Roger. I, I ella em va dir, vale, guai, però anem a veure uns 2.000 més, no ho és que... Però, bueno, eren els com més clars i després els més, dif... els més complicats de trobar perquè no venien al càsting i, i és la gràcia del personatge. Uh, eren els Quimets i el, els padrins, uh, que, no, que no venien i no els molestis i no els hi toquis els collons gaire, perquè ara estan treballant. Sí, sí de fet, clar, no, o sigui el que feia la Berta i, i tot l'equip de càsting era anar a les festes majors, no? mirar, convidar, o sigui, en llocs on hi havia molta gent, però a vegades a missa, al tros, vull dir, la cooperativa, a tot arreu, bàsicament al carrer, no? eh, per, per trobar aquesta gent i, i els convidaven a venir. I feien molt aquesta cosa de venir amb família, no? perquè a vegades però, un per l'altre convencien els que costava eren els Quimet sobretot, i els, i els padrins sí, i el Quimet el vam trobar en una manifestació de pagesos, ens van engegar, ens va dir... Bé, clar, és que tots els pagesos ens deien, jo li estic un cullo, no estic per pel·lis, no? que també és comprensible. I, i el Quimet ens van engegar Eh, però hi havia el pare d'una de les de, que, que feia el càsting que li va dir, home, aquí és la meva filla, no l'engeguis, no? I feu-li cas, i finalment va venir, i clar, ens va agradar molt. I ell no tenia clar, de si ho volia fer. I aquí va ser la seva dona que ens va ajudar molt, que es veu que li va dir que si no ho feia, dormiria al sofà. <ríe> Llavors, quasi-quasi eh, <ríe> no li va deixar opció. I i això I, i després, bueno, clar, hi ha com casualitats boniques, com que el padrí, per exemple coneixia bé el nostre padrí. No? Llavors també, de sobte, per ell com va ser també un motiu gran per, per dir, bueno, doncs pues, pues, vinga, va, confio en aquesta gent, no? I em llenço a la piscina, sí. Però sí, va ser un procés molt, molt llarg. La Dolors, per exemple, ens va costar també una mica que la vam veure, bueno, doncs pues, una de les de càsting em va, em va ensenyar un vídeo de dones ballant al gimnàs de la seva mare i va ser com qui és aquesta? Que vingui no? i la van a buscar, no? Vull dir que era quasi un, una cosa de, de detectivesca no? I després per una directora, el, el fet de treballar òbviament tu busques no? aquesta authenticitat d'algú que en certa forma s'interpreta a si mateix, però després l'estàs introduint en una dinàmica professional que no coneix, llavors aquí, aquest procés d'acostumar algú que no ha vist mai un rodatge a tots els elements del rodatge, és a dir la posició de la càmera, l'escenografia, les posicions, si que busque les seqüències que apareixen coralment cada uno, un, està tot molt posicionat no? a, a dintre les repeticions, etc. No? Llavors, tot això com ho treballes amb algú que, que, li, que aquest llenguatge li queda com molt alien. No? Bueno, es, es fa molt a poc a poc no? o i sigui, com ara deia la Berta, el primer pas va ser, crear aquestes relacions i que entre ells estiguessin molt còmodes, perquè tu no pots arribar a un equip així no, d'actors i dir eh, aquest és el teu pare i aquest és el teu padrí, o sigui, no funciona. Llavors eh, vam llogar a una casa lleida i venien totes les tardes, els caps de setmana, amb, com relacions diferents, no? o sigui, el padrí i la Mariona, el Quimèdia medi el Roger, o, o el Roger i el cisco, la Glòria i la Mariona o la Gloria, el que i la Nati, que són els germans, no? o, o, o la família nuclear, o la família de la Nati. O... O sigui, com que anàvem venint, a poc a poc anàvem creant totes aquestes relacions i després d'aquests mesos de feina eh, van fer com un gran dinar no? on ja tots eren famílies. O sigui, això com per començar. No? Aquí vam llegir el guió, una vegada, i ja està. Se'ls volien emportar i els veiem. No? Aquí ningú s'aprèn res. No? I llavors, Aquí va ser on vam començar a assajar les escenes. Quan faltàvem més pel rodatge, sempre que podíem les assajàvem a la casa, on rodaríem, també per, no? per entendre entrades, sortides, bueno, per entendre una mica el rotllo de col·locar. I el tema de la repetició era molt important. Que sí, per mi va ser una cosa important d'introduir ràpid, perquè amb estiu em va passar que vaig introduir molt tard i clar, la primera vegada que els hi vaig a les nenes eren de repetir, les dues em van mirar com ja ho he fet, no? I clar, jo em va entrar una risa de... Clar, llavors va ser com, vale, aquesta vegada no, això, ho hem de començar a parlar a poc a poc, no? Llavors el tema de la repetició, de tant en tant, algunes improvisacions d'aquestes que feien per anar creant la, la família, la repetíem, eh, però sí que és veritat que hi ha una cosa que és, que és molt difícil de practicar abans, que és el tema de, de la col·locació, de la posada en escena amb la càmera. No? Per més que jo sempre, jo els filmo des del principi, no sé, sigui, des, de, des del primer assaig, però clar, ho filmo jo amb la meva càmera i, i clar, la posada en escena és complexa perquè passava que si els deien, vale, poseu-vos on vulgueu, doncs pues, pues el pla no era un desastre perquè pues, estaven enfilats, no es veien no sé qui, la nena la tapava, no, saps? O sigui, llavors clar, hi havia un mínim de, com que són tants, un mínim de cosa que s'havia de col·locar i a mi això em feia molta por perquè a vegades rígid, no? Entonces, bueno, trobar aquest equilibri per mi va ser un dels grans, grans, grans reptes que moltes vegades passa per fer bastantes preses o, o, o, o senzillament dir ara que més o menys ja sabeu on està la càmera intenteu no tapar-vos no? o sigui, com bueno, acabar de trobar o sigui, provar coses perquè no quedi rígid no? Sí. Bueno, Faig una última pregunta de, si és més de temàtica després hi haurà gent que segur que hi que voler preguntar Uh, a, mi, a mi hi ha dues coses que em van cridar molt l'atenció com a joc de la pel·li una és la qüestió generacional no? com jugues amb aquestes tres o fins i tot quatre generacions no? I, i com amb aquests duets que es formen entre les diverses generacions i després la qüestió de és veritat que estàs plantejant un món no? un sistema productiu que s'està extingint, no? una forma de vida que s'està tingint però també com una forma de relacionar-se no? tota la qüestió de la oralitat no? de la transmissió de les anècdotes de la les... No, de, de tota una tradició oral que, que està desapareixent no? I, que, i que forma part d'un món molt concret i que té gairebé una mirada antropològica. No? Llavors, com, com, com has combinat aquests dos, aquests dos elements? No? L'element de de, del món en extinció des del punt de vista més global i des del punt de vista més íntim, no? perquè hi ha aquesta intimitat d'unes relacions personals que també estan canviant entre generacions. No? Clar, sí, o sí, també hi ha alguna cosa com... O sigui, aquest model de fer agricultura en família, no? que que és una cosa que jo penso, o sigui, que la fem des de la prehistòria. O sigui, crec que realment cultivar una família és l'ofici més ben de la humanitat, no? Com molta gent diu que són les prostitutes i no, jo crec que és això, no? I, i, i realment és com una que a poc a poc s'està perdent ara perquè ha deixat de ser sostenible i amb això, evidentment, es perden moltes altres coses, no? Per començar, des de, des de cuidar la terra, a cuidar-la d'una manera que fa que la deixis els teus fills, els teus nets, o, o sigui, cuidar-la bé, no, no explotar-la. I, i d'altra banda, pues això que dius que també és per tu una manera de viure, no? i per mi em semblava molt interessant. O sigui, al final és una pel·lícula que parla sobre la, la, la família com a refugi, i què passa quan hi ha pues una crisi que implica també una crisi d'identitat, perquè ells sempre han fet això, és el que saben fer, no? i què passa si això s'acaba? Pues aquesta identitat compartida d'alguna manera també pateix i evidentment pues, doncs, hi ha una part de la família que no continuarà. No? Llavors, com, diguéssim que el viatge d'aquesta família és entendre que potser seguiran camins diferents però que es poden continuar tenint d'una altra manera. No? Però és veritat que aquesta cosa els bessons jugant amb la Iris cada dia, pues això segurament es perdrà en un futur si ja no estan compartint el, so, el mateix sostre com ho estan fent quan, estan, no? quan, quan el Sisko treballa allà. Llavors, evidentment, sí, és com una mena de... de, bueno, de, de, de que es perd una manera de viure més conjuntament o més comunitària, que, que és una llàstima. No? Llavors, sí que era com inevitable aquesta cosa més nostàlgica, no? Obrim preguntes. Jo en tinc més, eh? però... No us passarà bé, sovint de tenir una Carles Simón aquí a pocs sí. metres, eh? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Sí, sí, sí, totalment. O sigui, clar, és curiós, no? Perquè nosaltres sempre era com... O sigui, jo quan, quan escric i quan treballem ho fem molt des de lo micro, no? O sigui, les relacions entre les fa, la, els membres de la família, els detalls, coses molt petites, no? I, i allà és on jo poso més el meu foc no? però sí que és veritat que sempre vam com escriure aquestes 3-4 escenes on d'alguna manera demanàvem a l'espectador no? que girés el cap i que s'adonés que el veí pues, potser per algun altre motiu però també Potser ha de deixar la terra, que aquell també, que tots estan queixant-se, que és una cosa com més col·lectiva. No? I per mi va ser com molt revelador el tenir la pel·lícula ja molt avançada en el muntatge, que de sobte ens vam adonar que, que aquesta dimensió política havia aflorat d'una manera com molt, potent, molt més potent de del que podíem imaginar i al final per mi va ser com una confirmació d'una cosa que jo sempre he pensat que és que per parlar de lo polític la millor manera de fer-ho és des d'allò de, de més íntim, no? perquè al final sempre bueno, pues és una manera com de no superallar-ho o de no voler donar un missatge molt clar del món de la pagesia s'està acabant o que sí sinó... Eh, que des d'aquesta de, família entendre que no és l'única família que li està passant això i amb això necessitàvem molt poques escenes per dir-ho no? i per això jo crec que l'escena de la manifestació és tan, tan clau no? que sempre l'havíem tingut molt col·locada al final eh, per entendre que realment això està passant a, a nivell global no? Llavors sempre hi havia aquesta intenció però crec que sí que, no sé, inclús per sorpresa nostra de dir és que de sobte això ha pres una dimensió Eh, molt, molt més potent del que esperàvem no? uh, Carla, ens envien una pregunta des de Cambrils em diuen, enhorabona heu sabut transmetre moltes realitats en una sola em diuen el fet que la maquinària i cotxes siguin antics és intencionat? <laughs> no és intencionat perquè eh, perquè allà ja hi ha cotxes antics encara Sí, sí, la, la pel·lícula està avui en dia, hi ha mòbils, hi ha aquest tipus de música, etcètera, etc. però hi ha molta gent que fa servir cotxes vells i hi ha molta gent que fa servir maquinària vella perquè bueno, potser pues no saps si li s'haurà compta o no comprar-me de nou. Bueno. Per punt de passeo amic, us passeu aquí a Miró perquè perquè Manuel Isabel no s'ha se sentit gaire la pregunta. No, s'ha començat l'altra. abans de, de, de passar del de, que és eh de vosaltres eh, si que fer una pregunta. Eh, preguntar-li diem allò a l'Arnés, no? eh, a propòsit, diem-la de, de la cançó del, del pandero, no? bueno, l'Ernest, també no, per, per ho pots parlar amb tu, Carles, no? perquè també intervins amb l'Arnal la, Vilaró, coquinista, en, en aquesta adaptació no? d'una cançó eh, tradicional, no? que és la cançó del Pendero, perquè a la vegada doncs, també doncs, hi, ha una, hi ha una variació no? de, la, de, les de, de les cançons de Saga i Batra, i després doncs, l'Ernest, no? que és no, el teu germà, també, doncs fa Eh, s'ha pogut sentir al final al que és don eh, no, treball no, que em fa sobre la sobre la tonada, no? I, eh, bé, amb una, una pel·lícula película la qual, bueno, no, també doncs, la, la, la, la música, doncs, eh, no apareix mai particament duna manera extra-diegètica, no, sinó sempre diena doncs, en relació Uh, amb els que la ballen, amb els que la canten... No? I, bueno, tot aquest treball musical que em sembla no sé, no? Com especialment mi, no sé, inter interessant i que, bueno, que, bueno, que, uh -huh. que, que també és... No? Us uh -huh. explico una mica uh -huh. la, la, la com treball, com mica, doncs, també feu, feu. Bueno, I tot, és... totes i fer les coleccions musicals. No? Sí. Perquè mi, aquí hi ha molt de joc. No? Uh -huh. <laughs> Gràcies per pensar en la música. És <laughs> improcindible. Sí, sí que és. O sigui, les pel·lis de la Carla normalment no tenen molta música i això, en certa manera, la poca música que surt té molt importància. O sigui, en silenci sempre fa que qualsevol nota que aparegui eh, sigui més important que si sí, hi música durant tot el rei, que és el que passa en moltes pel·lícules, no? Masses. Llavors, eh, bueno, el rodatges sempre deu un treball fet que, que és, normalment són dos, tres, i en aquest cas quatre anys. I, bueno, és molta, molta feina, molta gent implicada, moltes... bueno, ja, ja, heu, ja heu vist el que és. I hi ha gent que estem com després del rodatge que l'únic que podem fer és tractar amb un màxim respecte d'aquesta feina que ha fet aquesta gent, la Carla i els productors i les actrius i tot <ríe> llavors el que és aquesta peça final simplement és intentar donar un, una altra dimensió aquesta del cançó que és pues, algú que ve a la terra algú que parla de, de la història que passa a la pel·li que és doncs això, el mal que fa la guerra civil, les relacions fins i tot ara, serà lluita, no sé si us heu quedat, però per una mica de la relació que tenien ells dos, i és una manera de... Bé, bueno, de dir això, que... Al final les relacions es trenquen per, per coses molt més grans que el que són dos persones, i una cançó sempre és més... Bé, bueno, sempre ho diuen d'una manera més profunda, no? Llavors vam agafar la veu de la l'Inet, que va venir a cantar l'estudi, va ser increïble explicar-li com funciona un metrònom. I... bueno... Vam agafar tot allò i vam intentar fer alguna cosa que estigués a l'alçada d'aquesta pel·lícula. O sigui, també és interessant veure com dues hores de diàlegs i arbres i vents i tot acaben amb un... això, un tres clarinets. <ríe> eh, no sé si jo a la meva pregunta, però la cosa és que també per pel que ve i tractar el silenci, intentar derivar-lo d'algú... Eh, interessant i profund. <ríe> Moltes gràcies. <ríe> Ens envien més preguntes, per exemple, eh, també a Cambrí els pregunten si, si tot és ficció, és a dir, si hi ha alguna escena documental eh, com, com el dels tractors, o el dels tractors és una manifestació real o és una manifestació representada, diguem que la vau fer espessament pel rodatge. Sí, abans estàvem parlant d'això, no? o sigui, nosaltres eh, ens hauria agradat molt que certes escenes les, les, les haguessin pogut rodar doncs, en situacions reals, no? en festes majors, en una manifestació, en un mercat... Perquè aquest era una mica com l'esperit que teníem en una pel·lícula, seguint com aquesta cosa dels neorealistes italians que feien molt això d'anar al carrer i filmar com les situacions allà. No? però va venir el Covid i no hi havia festes majors ni manifestacions, bueno, manifestacions sí, però la gent anava amb mascareta no? i era molt raro. Llavors eh, vam haver de recrear tot, o sigui, qualsevol cosa que, que hi hagués gent ho havíem de recrear. No? I, I clar, per mi era una pena perquè es perdia com a alguna bueno, cosa de la veritat que buscàvem, però sí que és veritat que vam escollir molt bé també la figuració que venia allà, que eren gent que havien passat pel càsting, no? que es coneguessin entre sí, i després clar, va passar una cosa molt forta, que és que la gent portava dos anys sense anar a una festa major. Llavors, clar, de sobte, no? o sigui, la festa del jovent, aquells dies, o sigui, a qui li importava que hi hagués una càmera allà, sense que podien ir a ballar un rato i barrejar-se sense mascareta. No? Llavors, clar, diguéssim que aquesta part eh, doncs va ser bonica perquè també li va ajudar com a donar credibilitat a tot això. No? I la mare plena d'aquí més. Això que... La, la, jo almenys quan vaig veure el primer visionat em vaig emocionar molt perquè a la, la manifestació està plena de, de de quimets de, que havien vingut a fer el càsting i que, que són pagesos i que bueno que, que, és, que no van ser el quimet però són quimets amb potència eh, i la llar de jubilats està, està plena de, de padrins llavors bueno és, és, és molt bonic això Ens envien una pregunta al Zoom de Barcelona que ens diu com és treballar especialment amb nens i gent gran? Diu, trobo que amb dos són molt interessants perquè són els que potser tenen menys sensació o concepció de ser gravats. Què has après amb aquesta pel·lícula i amb l'estiu de 1993 a treballar amb ells. Una gran pel·lícula, felicitats. Doncs, bueno, per mi, no? Sempre et no, no rodis amb nens, és un drama. És difícil, però però per al to que jo busco, que és com aquesta cosa més... Eh, Bueno, pues això no? que estigui viu, que passin coses davant de la càmera... Amb els nens passen, no? Perquè són nens, perquè es mouen, perquè els pots dir que estiguin llets, però no passen, no? Llavors hi ha alguna cosa com... Com, com que per mi m'ajuda molt a trobar aquest tom que jo busco. I no només entre ells, sinó també amb els adults, no? O sigui, quan un adult té un nen a escena, s'ha d'oblidar una mica d'ell mateix perquè l'ha d'atendre, no? I, I llavors fa que els adults també estiguin més vius, no? Llavors, jo penso sempre que per tot viu us costa guai que sempre hi hagi nens per allà al mig perquè, perquè fa que, sí, pues que tot estigui eh, una mica més, més viu. Evidentment s'han de triar aquests nens eh, perquè si no eh, és molt dur no? i a vegades també passa que, bueno, pues, pues que les coses igual no surten exactament com volies no? però en surten més altres i si els nens són creatius que per mi és el més important no? que tinguin una gran imaginació, que siguin creatius, que puguin aportar i que no es quedi eh, amb, amb un nen que, que, que faci només el que dius, no? sinó que, sí, que, que que posi de la seva part. Que per ells, és que ells juguen tot arreu. O sigui, els nens sempre estan jugant. I no hi ha tanta diferència entre estar actuant o jugant. Que de fet, actuar i jugar en francès i en anglès és la mateixa paraula. Aquí en tenim dues. Eh, I clar, és, és com una cosa molt semblant, no? Pels nens amb els grans és diferent perquè sí que és veritat que ens, no, ens passaven el càsting i els deia amb els grans no? vinga, ara anem a jugar no? i clar, és com fa molts anys que jugar, jugar no es juguen no? però després sí que t'adones que, que els que entenien el tema de la realitat i la ficció entraven entraven molt no? I, i després, clar, en el cas de, de, de la gent gran hi ha com aquesta cosa també d'explicar històries que buscaven molt que també era com una prova de foc per entendre si realment ells tenien com aquesta capacitat de, també d'imaginar, no? Que per mi és una cosa com important que tingui qualsevol persona que està dintre de, de, bueno, del grup d'actors, no? I, I després a Zomsai també ens farà una pregunta que, ens, que hem fet a la sessió d'abans a o després de set, que era el, la qüestió de l'emoció, no? De com, de com fer aparèixer l'emoció d'una manera més explícita o més subtil. I sobretot m'agradaria que és una cosa que has explicat abans, que és al últim, final de la pel·lícula i l'última escena, que ara ja ho podem explicar, perquè tots han vist la pel·lícula, i que també la Berta ens ho expliqui, perquè jo crec que ha sigut molt interessant el que heu explicat. Doncs sí. Bueno, doncs, abans també parlàvem d'això, no? Eh, clar, a mi el que em passa és que quan, quan veig una pel·lícula que, o una sèrie, el que sigui, que sento que m'estan guiant una mica, no? aquí et toca plorar, amb la música, amb, el, no? o sigui, amb coses que condicionen una mica, que, que, que et fan arribar allà, eh, a mi no, m'enfado, no? penso, no sé, o sigui, em sento com manipulada. No? Llavors per mi és molt important intentar eh, treballar l'emoció des d'un altre lloc, o sigui, des d'un lloc com més sutil, més construït a poc a poc des del guió, que és una cosa que també treballem en el rodatge i després molt en el muntatge, també, no? I, I abans els explicava que va passar una cosa molt forta eh, quan vam rodar l'última escena, que és que, bueno, o l'última escena, els arbres que arrenquen no són de veritat a la casa on estàvem. Això és com, bueno, posar un croma, és un efecte, no? Eh, llavors vam posar un tractor donant voltes, no?, allà, per, per, per simular una mica com el, el soroll de... De, de que, que algú estava arrencant arbres i jo els vaig explicar pues, bé exactament el que estava passant i la Berta no, pues, de seguida ho va entendre evidentment no? Sap, perquè bueno, pues, pues, perquè portava tant, tant de temps amb la història no? i es va posar a plorar. Llavors clar, el padrí al veure l'amèdia plorar ell també es va posar a plorar i veure el padrí plorar és molt fort. Llavors, tot això estàvem rodant, eh? sí, nosaltres no, no vam parar de rodar. I al veure el Padrí plorar, va començar a plorar la Matilde, la Dolors, bueno, el Roger, no? que això va ser molt fort, la Mariona eh, i la, la inclús l'Iris. La no? Llavors, clar, va haver-hi una mena de catàlegs col·lectiva, ells plorant l'equip també, o sigui, era, era ja tot un drama mentre anàvem rodant, no? i vam acabar, i clar, va ser com, bueno, hi ha passat... La te... Sí, la teia estava, la petita, estava apurant pedres, en... menjant pressecs, ja no? eh, però clar, de sobte eh, ens vam adonar o sigui, que, que havia passat una cosa que no escrita i que era molt potent emocionalment, evidentment. No? I clar, vam arribar a la sala del muntatge i jo estava seguríssima que això és el que muntaríem, no? i vam provar de muntar-lo i vam dir amb l'Anna, que és la, la muntadora, vam dir, això no. O sigui, això és molt raro perquè és com que li estem dient a la gent que ha de plorar aquí perquè estan plorant ells. I de sobte vam tornar com a la idea de què passa si no ploren, que és el que estava escrit, no? i ens vam adonar que era com una cosa molt més sobria que a mi personalment em, em, em colpia molt més que veure'ls plorar. No? I, I clar, per mi això és com un exemple d'intentar com sempre trobar aquest equilibri amb les emocions, no? No feia massa que el Quimet havia plorat. A més, també m'agradava la idea de que si algú plora en aquesta pel·li siguin els homes, no? El Quimet s'emociona al padril final i les dones no. <laughs> Bueno, portem gairebé una hora de col·loquia, si ens, sí, ens havíem compromès a acabar les 12, ens hem passat uns minuts, jo només volia acabar amb una pregunta per productor i directora. Uh, Torno a veure amb la presentació que el 2002 havies vingut amb Balceros, Balseros va estar nominada a l'Oscar a l'Òscar Hollywood. Uh, Penseu-ho, això suposo. <ríe> uh, espero que la Carrano, jo, sí, jo cada dia... <ríe> No, eh, sí, a veure, òbviament, guanyar l'os de Berlín situa en una situació privilegiada a tot el món, no? dins de tu, bé, bueno, que coneixeu aquells crítics dins de l'àmbit cinematogràfic, doncs és un dels millors premis i, evidentment, com a mínim, a la llista curta que cada any els acadèmics americans seleccionen acostumen a aquestes pel·lícules que guanyen atacant a Berlín, a Venècia, i això ho tenim, que ens, ens situa en una posició molt favorable respecte a altres anys eh, d'altres pel·lícules de, espanyoles, no? I, però, a més a més, jo crec que més important que això, que hagi bé, diria que és la pròpia pel·lícula. És que jo estic convençut que aquesta pel·lícula, i ho hem vist a Berlín, i ho estem veient a cada projecció, hi una connexió molt forta amb molta gent, no? i ja pot ser de Girona, del Sagrià o de Minnesota, d'una igual, o de Berlín, o, o de la Índia. Estic segur que ja eh, ha una sèrie de, de, de, de moments i, de, i de, de, de relacions que estàs explicant que connectaran directament amb qualsevol persona ja d'Estats Units, i el públic americà, precisament és el que busca, o sigui, el que li americans i portem molts anys intentant sempre arribar a aquest mercat i saps perfectament el que ens agrada és històries que siguin universals i, des el, i explicar des del punt de vista més local possible i això és el que els fascina i això és el que ras no? eh, i bé, nosaltres farem des de producció posarem totes les eines necessàries sabem el que hem de fer perquè tant des de l'AstorMedia com Avalon bueno, amb estiu també heu de tenir l'experiència no?, d'intentar-ho, vull dir que Eh, i jo pues, jo sóc optimista pues salveu no, no, m'encanta que ho o siguin jo sóc més prudent perquè penso que no hi ha hi ha poques coses més imprevisibles que l'Acadèmia del Cinema Espanyol i és la primera que ha d'escollir que és la primera que ha d'escollir que aquesta pel·lícula representi Espanya els Oscars i això nunca s'ha dit i a més estem a l'inici de l'any cinematogràfic que vol dir que falta Can, que falta i que falta Sant Sebastián... I estan passant coses molt bones per si es Exacte. I crec que és un gran any. Sí, I sí, a mi. i és un gran any perquè eh, s'ha rodat, clar, hi havia com acumulat els rodatges d'aquesta ni de l'any passat, no? com en, en el nostre cas, i, i han rodat cineastes que, bueno, que jo admiro moltíssim i que tinc moltes ganes de veure que si desperis i que pot ser que de sobte eh, bueno, pues sí, aquest premi és quedat en de moltes coses, però qui en sabe I, i llavors doncs, ja veurem. O sigui, jo penso que sí que s'ha de ser prudent i evidentment, nosaltres farem tot el possible, no? eh, com, com vam fer amb Estiu també. El no? que jo sento cosa que per mi sempre és molt estrany, no? perquè bueno, els Òscars és com una cosa que jo sento molt alien. O sigui, com... No, tothom, quan parla de cinema, parla dels oscals. Jo moltes vegades no sé quines pel·lis han guanyat, no, no m'entereu molt. I, I clar, de sobte et trobes com amb, amb molta il·lusió de positar amb aquest tema. Eh, I bueno, jo penso que és millor ser prudent, però està bé que t'ho no, vegis clar. És un marc productor, sigui més optimista. Bé, doncs, això, us, us agraïm moltíssim, ja heu dit al principi, moltíssim, que ens hi hagueu acompanyat aquesta nit, el Trifó, sabeu que esteu a casa, sempre. Eh? Moltes gràcies al públic per la resposta que esteu donant al carràs, recomaneu-la, digueu a tothom que la vagi a veure, eh? i moltíssimes, moltíssimes gràcies. L'Eco de Aquest va ser el col·loqui que ens van eh, regalar Carla Simón, ton, Tono Folguera, que és productor juntament amb Mariat Nadot del Carràs, així com eh, Ernest i Berta Pipó, que són germans de la Carla Simón, juntament amb en Francesc Pacovia Vilallonga, fent de mestre de cerimònies d'aquesta xerrada després de l'estrena del Carràs al Cinema Trifó. no faré cap comentari personal de la pel·lícula perquè la vull tornar a veure, però sí que m'agradaria fer dos apunts perquè quan la vaig veure la dissabte doncs la vaig mirar amb els ulls de d'espectador per gaudir-la i, i disfrutar-la. No? I si la vols analitzar, doncs l'has de veure amb ulls de crític i, per tant, no, no es poden fer les dues coses, crec, perquè o l'estàs analitzant o l'estàs gaudint. I, i ara, ara ho entendreu amb, amb un dels exemples que posaré per exemple, apunto només tres cosetes. El disseny de so, que és prodigiós, té moltíssim so fora de camp, que es diu. El, el fora de camp és quan estàs escoltant alguna cosa, ja sigui música, so o diàlegs, que no el veus a la pantalla i, per tant, està succeint fora de de l'escena que t'està mostrant en la pel·lícula no? sents un diàleg per exemple d'algú que està a l'habitació del costat però la pantalla doncs, la càmera t'està mostrant un altre, un altre espai doncs la pel·lícula Alcarràs té un munt de so fora de camp i això no sé si és una cosa que, que ho va decidir la directora amb el seu guió o és una cosa de muntatge posteriori o segurament seran les dues coses. No? I per tant és una cosa interessant que si estàs pendent d'això doncs no, no acabes de gaudir de la pel·lícula perquè eh, estàs eh, en fi, estàs pendent de, de qui parla, si apareix o no apareix, fora de camp o, o la, en escena, etc. Um, L'altra cosa uh, que també volia apuntar és que aquesta pel·lícula parla d'un món que desapareix. Uh, efectivament, no, no és cap secret això és obvi, és molt obvi ens parla d'un món que desapareix des de la pagesia i a mi aquestes pel·lícules com O que arde una pel·lícula també doncs, que va tenir molts premis i, i molta bona crítica Lo que arde", o, o que arde, una pel·lícula de Galícia uh, d'un director gallec doncs uh, també parlava de, del món rural que desapareix a Galícia i per tant a mi insistir tant en un món que desapareix em suposa ja una cosa que no m'acaba d'agradar, no? tot i entenent que està descrivint una realitat i que és un fet irrefutable. Eh? I si ens posem dramàtics, a França, per exemple, cada dia es suïciden dos pagesos, eh? o sigui que la cosa és greu. El 2021 van suïcidar 600 pagesos i pageses, per tant són dos suïcidis cada dia. La situació al camp és molt dramàtica, és molt tràgica, i, per tant, doncs està molt bé que que es posi sobre eh, el debat públic, que es, que es fomenti el debat públic sobre aquest sector. No? El que passa que al mateix temps estem explicant que és un món que desapareix. I, per tant, a mi també m'agradaria veure pel·lícules amb tant d'èxit com el Carràs que ens parlin d'un món que es reneix no? o, que, o que volem eh, que sobrevisqui i amb exemples de de noves persones, nous projectes que, que ens expliquen com viuen aquestes experiències neorurals o de resistència rural en definitiva no? potser això no interessa tant que, que, que es parli no? i amb aquesta paraula d'interessos ho lligo amb el tercer punt que volia fer que fa referència al Premi de Berlín que això sí que no, no ho comentaré no volia comentar -ho, però sí que ho apuntaré i us deia que tinc una teoria de per què va guanyar el a l'os d'hora a Berlín. Entre molts altres motius que en té per, per l'haver-lo guanyat, n'hi ha un que és molt important i només apunto la paraula patriarcat. Eh? El patriarcat i com es desenvolupa això a la pel·lícula, sobretot tenint en compte que estem parlant d'una directora, una dona i també una muntadora dona, que són Anna Faf, Faf. Eh, i per tant les dues són dones i saben molt bé què és el patriarcat, i eh, també han de saber perfectament com l'estan representant a la pel·lícula. No dic res més perquè, com us deia al principi, vull veure la pel·lícula de nou amb visions de, de crític cinematogràfic, eh, que no ho sóc, però amb aquesta afany d'entendre de, la pel·lícula com està feta, més enllà d'agudir-la com vaig fer el dia de l'estrena, que no, no vaig parar atenció a aquestes coses i, per tant, abans de fer un judici final o una valoració final, sí que la vull tornar a veure. Això és l'Eco de la Vall, tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda a Ràdio Les Planes. Passen 10 minuts de les 6 de la tarda i arribarem a les 7 amb el segon plat del programa d'avui que és la xerrada sobre energia, energies renovables que vaig poder gravar a la Fira de la Terra del diumenge, no, perdó, del dissabte passat 30 d'abril.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 Pira de la Terra, al Parc de la Devesa de Girona, dissabte 30 d'abril, diumenge 1 de maig. Davant d'aquesta situació, què podem fer? L'única sortida que tenim és començar a generar a tots els nivells, des de nivell domèstic, a nivell de poble, a nivell de comarca i a nivell de país, generar amb renovables, que són les úniques que no emeten CO2 a l'atmosfera, sigui el sol, sigui el vent, sigui aprofitant els residus per fer biogàs, bé, sigui aprofitant el calor de la terra, la biomassa, la que sigui. Però aquest és el repte enorme que tenim. I fins ara... Ens dol, a mi almenys personalment, que hi hagi molta gent que posi reticències a fer aquest canvi de xip. Aquest canvi de xip vol dir de deixar de cremar materials fòssils per disposar d'energia i començar a aprofitar el que nosaltres en diem els fluxos biosfèrics, és a dir, el vent, el sol, el calor de la Terra, totes les energies que tenim en aquest planeta i que podem compartir tots. Per això necessiten tecnologies, evidentment. Per captar el vent necessitem un molí de vent. Un molí entre cometes, perquè no molt res. Eren molins de vent abans per molt gra. Un dia em conté en molins de vent, però no mouen res. Simplement tenen una turbina amb un generador i tens allà electricitat. O aprofitar els rajos del sol. Amb la quantitat d'hores de sol que tenim en el nostre país és una vergonya que continuem o continuï molta gent dutxant-se amb aigua calenta a partir de crema gas. Quan podríem tenir aigua calenta amb en Salva, aprofitant el sol, o podem tenir electricitat, produint l'electricitat a casa nostra amb plaques solars, bé sigui a nivell personal, bé sigui a nivell col·lectiu de bloc, bé sigui a nivell de barri, bé sigui a nivell de comarca. Hi ha molts nivells, perquè us feu una idea del repte que tenim en els propers anys, si Catalunya volem fer la transició cap al 100% renovable amb tots els usos, que això és el Pacte Nacional per la Transició Energètica que està aprovat pel nostre govern, vol dir que hem d'instal·lar d'aquí al 2050 de l'ordre de 50.000 megawatts de generació, que vol dir una inversió de 50.000 milions d'euros. Aquest és el repte que tenim. Avui més, eh? Probablement una mica més. Això és un promig, però... d'aquesta ordre de magnitud. Aleshores, com ho fem? Ho podem fer a nivell personal, a nivell col·lectiu, haurem de pactar amb empreses que disposin de capital per poder fer les inversions que cal per fer anar 100% renovable. Aquest és el gran repte que tenim obert davant nostra. I és el repte que us proposo que reflexioneu i en el qual hem, a la revista, si heu agafat la revista que hem publicat el Dia de la Terra, dediquem una part d'ella a aquest tema, el tema de, de caminar cap al 100% renovable i fins i tot eh, donem visibilitat a un projecte que ja ha plantejat i les comarques de Girona. Veu un grup empresarial que vol fer eh, un parc eòlic a dins del mar, a 25 quilòmetres dins del mar, per produir energia que necessita Girona. Girona, fixeu-vos que només la demarcació de Girona només genera el 2% de l'energia que es fa servir a la demarcació de Girona. És a dir, Girona importa energia d'arreu de Catalunya, bàsicament de les nuclears d'escor, que venen amb línies d'alta tensió i quan no hi ha... Alguna vegada a França, ara poc, perquè a França tenen la meitat del parc nuclear parat i els estem exportant a l'electricitat des d'Espanya, de des bàsicament renovable, els estem exportant, vol dir que tenim un repte enorme a davant nostre. I des de la Fira per la Terra, doncs, des de fa anys treballem aquest tema, de generar renovables, i als anys 90, quan vam començar, vam començar a mostrar plaques solars al parc de la Ciutadella de Barcelona, quan ningú em feia cas i ningú se'n posava però de mica en mica veiem que i amb això en Jordi en parlarà com ja la gent a totes les comarques va començant a plantejar-se ser generadors de l'energia que fem servir i aquest és el repte perquè la gent el que no es dona compte és que pagant el rebut de la companyia elèctrica corresponent aquests diners que pagues se'n van del país se'n van del país però és un empobriment que estem fent al país en canvi generant en el lloc i en benefici de la gent local és diners que queden al país i que enriqueixen el país no local estem aplicant amb l'economia una mena d'economia circular jo... I, i deixo la paraula no? bueno, jo mateix tinc una empresa que vaig començar fa dos anys i mig jo i el meu soci anàvem a muntar les plaques tots dos sols i ara tinc 22 treballadors Imagineu-vos dos nois que tenen una iniciativa de muntar una empresa amb dos anys i mig tinguin aquest creixement tan exponencial. O sigui, les renovables donant feina a molta i molta gent. I bueno, això és per lligar una mica el que deia en Pep. Bueno, presento, jo sóc en Jordi Ponset, un dels cofundadors de Som Energia. Amb en Pep ens van conèixer en el primer Consell Rector, ell va entrar una mica més tard que jo. I bueno, des de fa pues, 15 anys enrere, que estem, som dels, els batalladors, abans ens preníem per bojos, perquè deien això de les renovables és una volada, no? Són aquests hippies. Ens deien, ens deien que volíem tornar a les cavernes. Exacte. I que, bueno, això era la història dels governs, no? Com sabeu, en aquest estat espanyol, de fet eh, estem fent una campanya de xerrades amb l'ENC, jo i en Pep, de sobre temes de sobirania energètica sí. Poseu els fullets, sí. bueno, també he de dir una mica no, que es va començar la, la casa per la dòlada no sé com dir-ho que sense uns fonaments com és la sobirania energètica i la sobirania alimentària un país no pot ser independent i com m'ho havia dit en Pep per exemple aquí a la província de Girona necessitem el 98% de l'energia que ens, de la, que ens de la portin per tant, estem molt lluny de ser sobirans a nivell energètic. Com amb Som Energia, la nostra idea, com van començar, era tanta energia produint, tanta energia consumim. Actualment, Som Energia, amb, amb la mà de socis que som, doncs, estem produint un 5% de l'energia que consumim. Això no és l'ideal de les persones que vam crear Som Energia. Per això... Al final, després que agafes el teu camí, dius, bueno, doncs, si no puc lluitar un nivell col·lectiu, perquè penso que Som Energia s'ha fet molt gran, que això s'ha de fer amb més petits col·lectius i anar, i anar fent, i tires al dret, i bueno, ara estem fent campanyes que es fegin petites associacions, com és el tema de les comunitats energètiques. A nivell de comunitat energètica, nosaltres hem sigut pioners, gràcies, vam tenir la sort que, que el coroner del Terri, aquí la Diputació de Girona, ens va tirar un projecte endavant, un projecte pilot, que és la primera diputació de Catalunya que s'ha fet. Quatre pobles de la Diputació se'ls va, se va oferir de poder fer una comunitat energètica subvencionada al 100% per la Diputació i nosaltres vam entrar a, a fer la comunitat energètica de Corneal Terri. Va haver un concurs i vam poder vam tenir el sort de poder entrar com a empresa, com a Electroflux. En Allà vam coincidir que hi havia un també dels cofundadors de Somenergia, que és en Francesc Pujol, que és un dels regidors de de... de Cornellà del Terri o Regió d'Energia, precisament. Que va ser el que va fomentar que entrés Cornellà dintre això. I bueno, ja és la primera comunitat energètica pública o privada de l'Estat que està en funcionament i que tenim uns resultats que són esfreïdors. O sigui, del que ens pensàvem que seríem bo, és molt bo. Perquè s'ha agafat aquesta comunitat que és de 46 kW pic amb un inversor de 36. Si no sabeu, després us explico. Si tinc preguntes que això us sonarà, però... Doncs s'ha agafat i s'ha agafat la meitat de la comunitat a nivell públic, s'ha quedat l'energia lo que és l'Ajuntament, el, el, el, el CAP, l'Ajuntament i l'escola, perquè on es, fe, on es crea la generació d'aquesta aquest, comunitat és a l'escola de Corneà del Terri. I l'altra meitat es va proposar per part d'en Francesc, va ser el que va una iniciativa de que es repartís en, en els veïns. I es van proposar 18 cases del voltant a menys de 500 metres perquè el 2019 quan entrar el govern dels socialistes va haver-hi un canvi de legislació com sabeu vam estar 10 anys al desert al que ens dedicàvem a les renovables no ens hi van poder dedicar perquè ens van posar un impost al sol ens feien pagar els rajos de sol que venia I, no no de... bueno, i, i i la gent que s'ha arruïnat hi ha molta gent que va apostar per això que es donava unes subvencions no toman, ni un delu, eh? i no, i... I... Encara té reflectiu, que això té el problema. Encara té reflectiu, i a més a més van anul·lar aquestes subvencions i molta gent es va arruïnar perquè van apostar per això, es van demanar una hipoteca, van fer un parc fotovoltaic de 40 quilowatts. En aquell moment, potser els va costar 400.000 euros. Ara, actualment, 40 quilowatts poden costar 40.000 euros, val 10 vegades menys. Així, això ens ha anat bé per esperant-nos que fos més barat instal·lar la fotovoltaica, això sí que és veritat. Però es va arruïnar molta gent i, bueno, i hem estat aquests 10 anys perdent el temps. Perdona, no estoy haciendo documentación para la FIRA, pero la TEPA. Bueno, això, que, que, bueno, que hem estat a 10 anys al desert i, bueno, i ara per sort van entrar el desembre del 2019 el Real Decret 214 2019 i aquest decret va parlar sobre temes d'autoconsum. Temes d'autoconsum individual i temes d'autoconsum col·lectiu. Els temes d'autoconsum individual es van començar a aplicar de seguida. De fet, nosaltres... Quan, quan van veure que coixejava el PP, ja al final, perquè van veure que la llei que vam fer i posa el sol no s'amuntava per lloc, aquí a Girona va haver una empresa que es de Rego Solar que va començar a apostar a diferents pobles a fer desobediència energètica, que era, igualment posarem plaques, igualment la gent del poble se li oferirà posar plaques i realment va funcionar perquè va ser com una onada i la província de Girona, realment, a nivell domèstic, hi ha molta gent que té plaques solars a casa seva gràcies a aquesta iniciativa inicial i darrer d'això s'han creat moltes empreses com la meva, perquè jo inicialment vaig començar un altre cop en el món a Rebo Solar, uh, que hi haguessin instal·lacions a nivell individual i després ja va aparèixer el Real Decret i tot allò que estàvem fent il·legalment, en principi, entre cometes, perquè no era il·legal, perquè ja no hi injectant l'energia a la xarxa, que el que realment deia la llei de l'impost al sol era que si tu generaves energia I a casa teva i l'injectaves a la xarxa, havies de pagar un impost. Ara te'l compensen. Ara aquesta energia que tu estàs generant i injectes a la xarxa, si ho legalitzem amb compensació d'excedents et compensen aquesta energia és totalment el contrari del que estava passant altres països aquí t'ho compensen amb un, un preu 3 o 4 vegades inferior del que realment val en llum en aquell moment però altres països fa compensació zero, vol dir que si aquella energia que tu estàs injectant a la xarxa en aquell moment val tant, pues te'l compensen en aquell mateix preu per tant, hi ha molta gent a altres països com a França, a Alemanya, que això els surt la factura de llum surt gratuïta, si tenen plaques o algunes centrals de generació roma a casa seva. Bueno, i, I la llei també parlava del tema de la, de la, de la producció col·lectiva, que això, no això se'n parlava, però com que les oligarquies no els interessava, la primera comunitat que nosaltres vam iniciar fa un any i mig encara no està legalitzada perquè tenim la mala sort que la distribuïdora local és endesa. Penseu que Andesa, Iberdrola i Naturgi tenen el 95% de la producció d'energia d'Espanya. Tenen totes les centrals de producció, siguin de renovables o siguin de combustibles fòssils o siguin de, de nuclear. I aquestes empreses, a part d'això, tenen la distribució. Tenen, tenen part de generació, part de distribució i la part de comercialització. O sigui, ho tenen tot. I 175 polítics des de l'època d'en Felipe González han passat per aquestes empreses. Per tant... Penseu que a nivell energètic no volen que ens independitzem, perquè és la seva mare dels ous. Amb, amb la nova llei, gràcies a aquesta senyora la Rivera, perquè és una gran ecologista i, i penso que aquesta senyora ha fet molt bé per l'Espanya, doncs a nivell col·lectiu nosaltres, com que aquí en la província de Girona tenim la sort que tenim tres o quatre empreses de distribuïdors locals i la llei obliga que aquestes distribuïdores passin la informació de la energia que s'injecta a la xarxa si es vol fer a nivell una instal·lació compartida a menys de 500 metres han de passar la informació a les diferents comercialitzadores, doncs vam tenir la sort que la de Cornellà del Terri estava amb una comercialitzadora local que és Electra Vallana, i en allà ho vam legalitzar i van poder començar a treure dades que fins ara ningú havia tret que era que si realment l'energia que estaven els diferents veïns consumint i havien invertit, bueno, ara també us explicaré com ho van fer, però que, que tenien invertit, per exemple, un quilowat de generació d'aquella part d'instal·lació a casa seva, vèiem que realment s'estava compensant aquella energia i que els resultats eren millors que si l'energia la consumies individualment. I no sabíem per què. I al final vam entendre que perquè la compensació, el real decret diu que s'ha de fer horària. I la generació és momentània, però aquella acumulació d'energia en una hora la pots gastar en aquella hora. O sigui, tens temps de reacció. I com que nosaltres hem posat un sistema de mesura directa que a temps real tu veus el que està generant, doncs tu tens capacitat de posar la rentadora i aquella energia que generes en aquella hora pot ser que si a la una, d'una a dues tu poses la rentadora a la 1,5 i t'ha consumit un pic d'energia més elevat del que s'està produint en aquell moment, però el quilowatt-hora que has consumit acaba sent el mateix que s'ha produït en aquella hora, se't compensa. En canvi, si fas autoconsumiment individual, sabeu que l'energia, igual que l'aigua, fa el camí més curt. Doncs aquella energia, abans d'entrar a la xarxa, primer la consumeixes. I la que no, la perds. Per tant, si enxegues la rentadora i estàs produint un quilowatt-hora i n'estàs consumint 1,5, aquell mig l'agafes de la xarxa. En canvi, no aquí, amb les comunitats no passa igual. I això que ha fet? Que la gent que estigués dins de la comunitat tingués un estalvi d'un 20% major que el que té una instal·lació individual a casa seva. Estem perdent l'oportunitat de fer un, un gran canvi i, a més a més, destalviar se molts diners. I això, a sobre, surt molt més econòmic perquè les instal·lacions compartides surten molt més econòmics perquè la inversió és entre molts. No és una inversió d'una instal·lació sola i el que, fem en, el que invertim entre molts, al final, és més barat perquè la instal·lació acaba sent igual que si fesis per un. Tot el tema de l'inversor, les plaques i tot això. Però és un de la base que hi ha o sigui que l'energia és un mercat... Sí, sí, sí, ara acabarem de parlar d'això. Jo explico l'experiència de Cornellà del Terri, perquè és la que he tingut i és la que puc explicar, i després ara hi ha més opcions que acabarem de parlar. Com es va fer per repartir, per exemple, l'energia amb els diferents veïns? En 18? Perdona. El que vulguis. El que vulguis. El que vulguis. Està, regulat... Està regulat pel Real Decret. No, i per la directiva europea, I... bàsicament. La... bàsicament. Bàsicament, les comunitats energètiques surten d'una directiva europea, que es va aprovar a finals del 18, començament del 19, que diu exactament si tu la directiva de renovables de l'última, la vigent, europea, defineix que és exactament una comunitat d'energia. Una comunitat d'energia són gent que s'ajunten per treballar entorn a l'energia. Pot ser que facin un tema fotovoltaic, pot ser que facin una xarxa de calor, pot ser que facin un aprofitament geotèrmic, pot ser que facin el que vulguin. I poden ser persones físiques o persones jurídiques. Poden ser dues, poden ser 25. És una comunitat és una agrupació de persones físiques i jurídiques no et diu quant sí, passa que Europa diu una cosa però Espanya en diu una altra eh? sí. perquè aquí una comunitat has de ser una cooperativa, una societat no, no pot ser ni ben individual no. aquí el que estem fent són autoconsums compartits, que quedi clar Lo que és Aire de Viroidal o Next Generation que vam fer en Som Energia allò podria ser assemblar-se més comunitat sí, fixa't que en el projecte de Pujal, que tenim en funcionament des del març del 2008, és un molí de vent que tot el cost d'instal·lació va ser 2.800.000 euros i en el qual hi participem 600 persones físiques i jurídiques. Llavors, això som una comunitat. Però, amb la legislació espanyola, de moment, només podem vendre l'electricitat al mercat majorista. És a dir, som, ens consideren generadors i cada dia hem de fer una oferta per la generació que farem demà i és el que l'operador del mercat rep i en funció de la previsió de la demanda és quan es fixen el preu que anirà al mercat majorista el dia de demà. El que estem treballant és anar més enllà d'això a base de la, comunitat, de la directiva europea. El que volem fer és una comunitat on tots els partícips en aquell molí que vivim escampats per arreu de Catalunya puguem utilitzar directament l'energia que fem servir allà. Això se'n diu fer una generació virtual. A Europa es pot fer, ja hi ha gent que ho fa, aquí estem treballant-hi. Bé, bueno, amb el Next Generation, ve ser més o menys el que diu en Pep, perquè el seu no comercialitzadora sí que no en forma de, de diners sinó en forma d'estalvi a la factura, aquell part que tu has apostat pel Next Generation que és un parc fotovoltaic que està lluny de casa, a mi el que no m'agrada el Next Generation és que jo l'energia que jo tinc del Next Generation me la produeixo a Andalusia això és el que no m'agrada el Next Generation perquè penso que l'energia com tot, economia circular ha està al costat de casa, la generació d'energia està al costat de casa, i això ens estalviem grans xarxes de distribució com poden ser els mats i com dius tu, el parc de Tramuntana, no sé com trauran l'energia del marc, necessitaran molt de coure per treure... Ja, però si fem xarxes petites potser no necessitarem tant de coure. En el elèctric... És igual, amb sempre discutim d'aquest tema. Si el... A veure, un sistema elèctric és un sistema complex, perquè la demanda és variable. La demanda que generem tots plegats a nivell individual a nivell d'empreses, a nivell de serveis, a nivell col·lectiu com a país, varia hora a hora, dia a dia. Per tant, cobrir la demanda requereix un sistema que puguis anar compensant això. Llavors, si el sistema com hem tingut fins ara era un sistema a base de grans centrals de generació que feien una part que em deien de base amb les nuclears bàsicament, perquè no poden fluctuar amb potència, i a no, la teoria és la pràctica. A la pràctica aquí no hi ha cap, general, cap, cap central nuclear que, que variï la potència. A França ho estan fent i mira tenen la meitat del parc nuclear parat. Tenen la meitat del parc nuclear parat pels problemes que ha generat això. Però, si la és... Bueno, la forma com es compensava aquestes variacions de la demanda és a base del que en deien centrals de base i centrals de punta, que eren aquelles que, per exemple, pots parar i engegar momentàniament, en l'instant. El gas, bàsicament, o també una mica la hidràulica. I el carbó, abans. I una mica el carbó. Amb el sistema que ve del segle XXI, això no serveix, aquests conceptes. Perquè si tenim una demanda variable, tindrem també generació variable. Perquè el vent bufa aleatòriament i el sol hi estona estones que fa més i estona que fa menys. Per tant, haurem de dissenyar un sistema, que això ja funciona parcialment, de compensar la demanda amb la generació. I això es pot fer de moltes maneres. Es pot fer des d'emmagatzament fins a gestió de la demanda, de moltes maneres. I el que es tracta justament és de refer la forma com ha funcionat fins ara el sistema elèctric. I és aquí on la directiva europea entra que vol que tots els actors tots els sectors no només les grans empreses, sinó tots els sectors siguem actius en aquest mercat. I aquest és el gran repte que l'Estat espanyol transposa les directives sempre amb restriccions. I en el cas de les comunitats és ben clar. Um, amb això de, de, que diu jo penso que per regular la demanda i la amb la producció de renovables, que és variable totalment, L'única solució, que hi ja han parlat abans, són sistemes d'acumulació d'energia. Sense sistemes d'acumulació d'energia. I el que us vingui ara a dir-vos que les bateries, amb les de liti fosfats ferro, són no, no contaminants, mentida. Porten un 1% de liti i l'altre és fosfat ferro. Fosfat ferro, fosfat és el que fem servir per les sarilles i ferro. quan tu ja saps que és un element que n'hi ha molt. El, el cobalt i el níquel s'han deixat de fer servir. I a més a més aquestes bateries tenen una vida de 70-80 anys. Per tant, sí que és el moment de posar sistemes d'acumulació. Perquè, a més a més, anem tard. Anem tard per el tema del canvi climàtic. S'acaba de fer un glaçó com la illa de Mallorca. I fa fred, fa calor, de cop... Tot això és per culpa del glaçó, eh? perquè els, les corrents oceàniques també fan variar les corrents d'aire. Però bé, bueno, tot això és un altre món. Però estem aquí per això, eh? perquè finalment nosaltres el que volem és una mica salvar el món i, i que els nostres fills tinguin un futur. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. I, bueno, si seguim el tema de la comunitat, que és el que vinc a explicar jo, doncs a Cornellà del Terri, com que és una, una, un ajuntament, s'havia de fer alguna manera perquè la gent pogués participar. I l'ajuntament van decidir, bueno, a partir d'un servei jurídic que els va assessorar, i, i gràcies també a la Diputació que també els va ajudar, doncs vam fer com una fórmula que era com si el, el que ara té un, un bar que té una terrassa i té les taules a fora, doncs paga una concessió anual doncs en aquest cas, aquesta gent que forma part de la comunitat energètica de Corneal de Correnada Terri, paga una concessió anual d'aquell quilowat quilowat i mig o mig quilowat perquè es van fer com tres talles tres talles segons el consum de cada casa o Si sigui, la gent passava els seus consums els que es volien entrar dins de la comunitat que en comptes de 18 van ser 17 i ara, poder són 200 o 300 persones que volien entrar-hi perquè ha sigut un èxit. Però en aquell moment, doncs, la gent li costa, és reticent. Quan una cosa no sap si funcionarà o no funcionarà, doncs van ser reticents a entrar. I es va fer una quota per quilowat de producció, perquè el quilowat de producció és, es mesuren en quilowats i el que esteu consumint a casa és en quilowats hora. O sigui, cada hora els quilowats que esteu consumint. I això va variant en el temps. Doncs el quilowat pic que aquell quilowat pic té una producció de quilowatts hora segons el sol que fa, i em sembla que estava a 78 euros. I els que hi paguen anualment 78 euros. Doncs penseu que els dos primers mesos aquesta gent que forma part de la comunitat ja van, els va generar prou estalvi a la factura de llum com per amortitzar aquesta inversió. I l'estalvi que els hi ha generat durant aquest primer any eh, ha sigut els 78 euros d'inversió els hi ha sigut d'uns 200 i pico o 300 euros d'estalvi anual per tant eh, sense contemplar els 78, els 78 euros a fora i a més 200 o 300 euros o sigui, que és increïble l'estalvi que s'ha generat gràcies a, a formar part d'aquesta comunitat i amb això veiem que és un cas d'èxit i que això el que hem de fer és aplicar-ho la Diputació ho analitzat i aquest any ha obert una altra convocatòria que de 47 ajuntaments que tenen la possibilitat de crear una comunitat energètica financiada 100% per la Diputació de Girona. Per tant, la Diputació de Girona, en aquest cas, l'hem d'aplaudir perquè ha fet una molt bona feina. I amb això també vull dir que ja que ha, hi ha hagut un cas que s'ha pogut estudiar eh, durant un any i s'ha vist que realment funciona a nivell... Les comunitats es poden fer tant a nivell privat com a nivell públic com a nivell públic o privat, com hem pogut veure en aquest cas. I a nivell privat hem de fomentar que la gent que si viu en un pis o viu en un poble i hi ha un teulat d'una granja al costat poden posar totes les plaques en allà i la gent del poble se pot beneficiar i els sortirà molt més econòmic i una rentabilitat molt més alta que si es posen les plaques individualment a casa seva. També hem de mirar que la distribuïdora hi estigui d'acord, que és l'únic problema que ens trobem ara mateix amb la distribuïdora d'Andesa. Sabem que el 97, quan es va desregular el mercat elèctric a nivell europeu, es van trencar els monopolis territorials que hi havia a l'estat espanyol. Hi havia uns quants monopolis, a Catalunya en teníem quatre, teníem FECSA, teníem ENER, teníem Hidroelèctric de Catalunya i teníem SEGRE. Teníem aquests quatre monopolis territorials. El 97 es van trencar per obligació europea. El monopoli volia dir que la mateixa empresa generava, transportava, distribuïa i comercialitzava. En el moment que es trenca, el monopoli es liberalitza la generació i es liberalitza la comercialització. Són els dos extrems. La distribució, que són els cables que ens arriben a casa a tots, continuen mans del que ha quedat dels, dels monopolis que hi havia, dels quatre n'ha quedat un i està en mans d'endessa llavors és, és eh, distribució i és el que és propietari de la xarxa de distribució i és el que posa totes les pegues per poder connectar generació a la xarxa en el cas nostre, per exemple a Pujal vam tenir que connectar una xarxa de 25.000 i ens va demanar per posar menys de mig quilòmetre de cable que era 200 metres perquè la, la xarxa passava 200 metres ens va demanar 140.000 euros amb la història que has de pagar-ho tu per adelantat i quan ho has pagat d'Ussa t'ho queda menys o sigui és un atraco un atraccament a mano armada i això és Endesa no, penseu que la gent que aquestes masies que es compren ara que, hi ha molta... hi ha... que no hi arriba la llum em i em diuen uh, puc, per fer un punt de connexió i dic, punt de connexió o posar plaques? Jo no dic, què vols dir? Dic, home, si poses un punt de connexió costarà cent i pico euros. Si poses plaques te'n costarà 20 o trenta Dic, tu penses, i l'energia serà teva i no dependràs de si baixars, pujars la tensió de la xarxa. Vull al final, així. la distribució ha de ser local i la generació també ha de ser local. I com més prop tinguem la generació, menys pèrdues tindrem d'energia, perquè, com ho he dit en Pep, de l'energia que generem, només en consumim un 40%, que això també és una vergonya. Penseu que si aquestes grans xarxes de distribució que tenim, l'energia que genera un punt, quan arriben allà, només n'hi arriba el 40%, perquè es va perdent pel camí. Els crios d'atenció... Sobretot, sobretot en la distribució i en baixa tensió es perd, hi ha molta, molta ineficiència en alta tensió no tanta, però en baixa tensió i en mitja tensió hi ha molta ineficiència pels salts de transformació que s'han de fer i bueno només si teniu algun... nosaltres amb en Pep volíem proposar més un debat, de que si teníeu preguntes us l explicàvem i no, pegues està clar que ja pegues, però jo crec que hi ha una gran oportunitat és que el que a mi em sap greu és per la eficiència dels polítics que no Dues paraules sobre el tema del paisatge els que suposen, molts dels que suposen a projectes de renovables si el del cap de creu sigui posar instal·lacions a terra són els que han participat en la destrucció actual de la Costa Brava són els ports esportius els gestors dels ports esportius i molts hotelers primera Segona, paisatge. Paisatge ve de el francès paisatge. Paisatge és la contracció de país i visatge. Visatge, en francès, vol dir el rostre. O sigui, el paisatge és el rostre del país. Des del punt de vista de l'ecologia, el que hem de vetllar com fem qualsevol actuació amb un espai és veure si fem malbé les funcions ecològiques d'aquest espai. El paisatge és una construcció estrictament humana. Des de que els humans estem a la terra i que vam cavar el primer sot per plantar qualsevol llavor fins que vam tallar el primer arbre que vam fer una cabana, hem canviat el paisatge. El paisatge és una construcció contentament social i els paisatges del segle XXI seran ben diferents als del segle XX. Els del segle XX estàvem acostumats a veure xameneies per tot arreu. En el segle XXI no hi haurà xameneies, hi haurà molins de vent, hi haurà camps de plaques solars si volem disposar d'energia i que l'energia s'ha d'utilitzar amb més eficiència és evident la previsió que tenim a Catalunya d'instal·lar 50.000 megawatts és reduint un 30% la demanda reduint un 30% la demanda, si no la reduïm no n'hem d'instal·lar 50.000, n'hem d'instal·lar 80.000 per tant el paisatge per mi és una cosa canviant i és una concepció social. Cada societat té una visió del paisatge. I moltes vegades, i això ho he dit en moltes xerrades, la gent que viu en vàries urbanes té una concepció errònia del paisatge. Perquè veu quatre arbres i pensa que és un bosc. No, esclar que, jo, esclar que ho dic jo. Evidentment, ho dic jo. No, dogmes no. Jo t'estic exposant fets objectius. El paisatge ha canviat al llarg dels mil·lenis que els humans hem estat a la Terra. I cada societat té una visió sobre el paisatge. I les societats que acaben sent urbanes, que acaben sent urbanes, pensa't que la població del món, en aquests moments, més del 50% viu en grans conglomerats urbans, tenen una concepció molt urbanita, dic jo, del paisatge i dels sistemes naturals. Des del punt de vista de l'ecologia, des del punt de vista de l'ecologia, quansevol l'actuació, sigui un moidament, sigui una casa, sigui una urbanització, sigui quansevol lact actuaació, el cas de preveure és que allau on la fas, no facis malbé les funcions ecològiques d'aquell sistema natural. I això no té res a veure amb el paisatge, perquè moltes vegades es fan actuacions amb el paisatge per millorar el paisatge i estan destrossant les funcions ecològiques del sistema natural. Per tant des del punt de vista de l'economia circular i de la concepció de vista de l'ecologisme, el paisatge és canviant. El paisatge és canviant. Ell té un concepte, concepteter amb una cosa que les persones que estan en contra d'això són els que estan amb la casa aquella que van fer en aquella roca d'allà que fins ara hi havia un niu de gaviotes o del que fos per poder veure el paisatge. El paisatge que ells volen veure. Però i la resta que estem a darrere, que volem l'energia per consumir? Que jo estic totalment en contra del parc de, de Tremontana, no t'equivocis amb, amb el que jo... Que sí. Jo, una altra cosa, per exemple, que jo no soc cristià, perquè amb els anys m'he adonat que això és tota una farsa, perquè a tu t'agraden les eglésies dels pobles? Doncs perquè no es deixen posar un molí a cada poble, a la llarga... La gent, la gent, la gent també. I el molí donarà una cosa bona per a tothom? Siguis cristià, siguis musulmà, siguis... És que l'explicació seria posar petits. Per això t'ho estic dient, que dic que aquí el tema del paisatge, estem molt equivocats perquè moltes vegades et diuen no, és que aquest molí qui no pot anar perquè fa mal a la vista. Dic, perdona, fa mal a la vista, però està fent un bé per l'humanitat. fa mal a la vista és tot un parc enorme a mitja d'una muntanya. D'un teletreus, d'un teletreus, d'un teletreus d'un de la dreusa, la que sé et ve segurament d'escó. Et ve segurament d'escó. Tu saps, saps, saps lo que requereix el central nuclear d'escó per funcionar? Tu saps el que requereix? Requeix, requereix 75 tones d'urani. Cada recàrrega. Quant, saps quants metres cúbics de roca s'ha de rebentar per disposar d'aquests 75 tones d'urani? Eh? bueno, llavors no amaguem el cap sota l'ala no maguem el cap sota l'ala no dient, dient que no volem veure uns molins de vent a 30 quilòmetres que seran una cosa així petita que seran una cosa així petita sí, al cap de creus, des del cap de creus, els veuràs així petits mira les visualitzacions que s'han fet els veuràs així petits passen balenes, poden continuar passant les balenes, es acaba de fer públic es acaba de fer públic, el primer estudi de 10 anys de funcionament d'un parc eòlic marí als Estats Units, a la zona més pija d'Estats Units, a Van Eyre, eh, a Massachusetts, on hi va estiuejar tota l'alta alcórnia americana. Hi ha un parc eòlic, que són 10 màquines, dissenyades a Barcelona eh, per l'antiga Alstom, executècnia. i aquest estudi que s'ha fet públic demostra, demostra que no hi ha hagut cap afectació en l'ecosistema. Et puc passar les fotografies i el tenen, no a 23 quilòmetres, no, a menys d'un quilòmetre de la costa. El tenen. I són màquines de 6 megawatts. Per tant, no diem el que no és. Jo m'agradaria, sempre pregunto, quan gent presenta oposició a veure Molins de Vent, dic, escolta, demostra'm, un sol projecte eòlic que s'hagi fet al món que hagi destrossat un ecosistema un sol i portem 20 anys de desenvolupament eòlic a Dinamarca actualment fa 20 anys que es va fer el primer parc eòlic a la bocanada del port de Copenhague es veu allà mateix és una atracció turística hi ha vaixells que van a veure'l i porten els turistes a veure'l són tontons són sí. borregos, van donar portes no, i a part de turistes hi va gent interessada en veure instal·lacions renovables. Ha dit una cosa que, és molt, que és, té molta raó, Pep, que parlem de generar i no parlem d'estalviar. I el primer que s'ha de fer una persona, que jo sempre dic quan poso plaques en una persona a casa seva, no pensis que et poso les plaques perquè puguis gastar més llum, eh? Dic perquè tinguis un control d'aquesta energia que gastes i a més a més si te la pots estalviar, doncs i siguis més eficient però que hi ha molta gent que posa placa a casa seva perquè està més. Bueno, però si és la mentalitat consumista de la capital. Bueno, i que el problema també que tenim principal des del mercat, que ara us faré un exemple que en francès sempre el diu que em fa molta gràcia, que diu, "Ara imagineu-vos que anem a comprar la carnisseria, comprem un entrecot, unes salsitxes, un tros de pollastre, tu posen tota la bàscula i tu cobren el preu de l'entrecot." Pues jo crec que s'està fent nosaltres amb el mercat elèctric espanyol i el mercat elèctric a europeu, perquè la directiva és europea en aquest cas doncs això la gent paga el doble de factura i es queda a casa que això també ho trobo vergonyós que ningú us mogui quan us estan robant a la cara us estan cobrant el preu dels quilowatts de les fotovoltaiques que està regalat a preu d'entrecot de vedella de Girona ben criada, ecològica, de l'alta muntanya al Ripollès Això és el que us estan fent actualment i a uh, i penseu que poden arribar a un sostre de 3.000 euros 3.000 euros megavat hora. Eh? No, bueno, les... no, no, ens estan estafant a tots, però és que ens estem quedant a casa mirant el futbol, aviam si, si, què fa el Barça, si, si guanya la Lliga o no la guanya. Totalment, totalment. I penseu que aquesta gent, quan ven l'energia, la ven al mateix preu que has comprat tu la vedella de Girona. I aquesta aigua que cau que avui està fent que generem molta energia hidràulica, molt barata, tu l'estàs pagant, aquells estan venguent a preu de gas. I aquesta gent s'està enriquint. Aquests que tenen el 95% de la generació d'Espanya, les oligarquies espanyoles, s'estan enriquin a costa nostra. I nosaltres estem aquí sentats mirant aviant què passa. I ningú fa res. Si no voleu moure's de la cadira, com a mínim, invertiu en instal·lacions renovables a casa vostra encara que hagués de demanar un crèdit, perquè el pagareu el crèdit. Amb l'estàl·lico general ho genera, el pagareu el crèdit. De sobres. Jo faig finançament de les instal·lacions. I qualsevol banc finançarà les instal·lacions, perquè és un bon producte. És el producte finançer més bo que hi ha actualment en el mercat. O sigui, hi ha taxes internes de retorn d'un 16 i un 22%. A més, amb les ajudes. Amb dos o tres anys tens humoritzat. I tu saps tu que t'estalvies al cap de l'any? Comencem a pensar una mica amb el futur. A part de que és, és barato. És barat, no és car. I a més a més, si fem instal·lacions col·lectives, encara és més barat. Encara més amortitzes més. Persones que gasten 78 euros a l'any, s'estalvien 300. Uh, no hi ha cap producte a la borsa que et doni això. Digue'm. Si tots els taulats i terrassos tinguessin plaques... moment, A uh, Cornellà del Terri, si tinguéssim 10 instal·lacions com la que tenim comunitàries, cada any, amb els beneficis que trauríem de, de, de totes 10, en podríem fer una altre de gratis. No et demana això, et demana si cobrint totes les taulades del país, donaríem. S'ha estimat, s'ha estimat. Un 20% de tota la demanda d'energia final. Sí, perquè hi ha molts teulats, això, això jo m'he entretingut mentre han tingut de muntar per exemple, molta gent diu home, està ple de polígons industrials podríem cobrir-los a tots vale, una part sí, però és que hi ha políons industrials que la teulada és impracticable per posar això perquè tenim políons industrials molt vells que es van fer voralita i no aguanten posar-hi les plaques ni, ni la pressió que fa el vent sobre les plaques llavors, a veure, siguem conscients podem posar-ne molts a les teulades molts, tots els que calgui els hi posarem però amb això no cobrim la demanda actual wow. llavors s'han de fer instal·lacions de tots els nivells, petits, mitjans i grans Pep, però una cosa, que aquí sempre discrepem tu i jo <laughs> perquè en Pep en Pep diu jo, jo menjo cada dia i jo també vull que els camps produeixin, sóc pagès a mi si va a, a vendre'm perquè han vingut eh, a casa meva a vendre'm que posés plaques a... però si a mi el govern català, perquè és el govern català que m'ha d'ajudar, no l'espanyol, em diu, vale, tu et deixo posar plaques si fas agrovoltaica, per exemple, o pots posar un molí perquè, bueno, perquè creiem que estàs en un bon lloc, que estàs al costat del poble i perquè se pugui aprofitar tota la gent del poble. Però això no ho estan fomentant el govern de Catalunya. S'estan oposant als grans parcs, però és que també s'estan oposant a les nostres iniciatives que són, que són petites. També s'estan oposant a això. També estan oposant a l'agrovoltaica, perdona? De què hem de viure els pagesos? Si només feu que posar-nos pegues. Els pagesos estan plegant tots els petits. A casa meva, la granja que tenia de pollastres està plena de plaques, perquè no és sostenible. No podem viure de, de la terra. No podem viure de la terra. Ens estan pagant 10 vegades menys del que es van pagar vosaltres al, al supermercat. I no ens deixen ni posar plaques als camps, perquè puguem treure una mica de benefici. Uh, jo venc unes bateries que són Sonen uh, que són d'un poble alemany que en allà sí que els deixen fer això dels porins en fan biogàs d'aquell biogàs en fan electricitat en els camps els deixen posar plaques en una alçada determinada perquè puguin treballar per sota en les granges, totes les granges estan plenes de plaques uh, l'aigua, tenen mini hidràulica per tot arreu produeixen un 600% energia que consumeixen. I a sobre han sigut tan ben paris, com que tots tenen diners i s'han pogut pagar una bona carrera, que la majoria són pagesos i són enginyers industrials doctorats. I a sobre han muntat ara una empresa que es diu Sonen, que és la bateria més bona que hi ha al mercat, actualment, millor que la Tesla, i aquesta gent uh, viuen en d'això. Tota la gent del poble viu, en aqu... els que no treballen de pages, treballen en la fàbrica de Sonen. I sí, fan bateries. I fan bateries. Bueno, bueno, val un peston però si tens 78 anys de vida no valen res Mira, sabeu, sabeu, què fan? sabeu què fan a la mània Sonnen? Mireu la pàgina web de Sonen amb dos enes i, i veureu que tenen muntada Lo que en diuen una bateria virtual és a dir, si tu tens un sistema fotovoltaig a casa teva i un sistema d'acumulació d'ells, et diuen tu me'l deixes gestionar gestionable, vol ells controlaran la càrrega i la descarga. 20 euros o més. Eh? 20 euros o més. Eh? Sí. Espera. No llum. Tu... espera, espera, que no he acabat. Dic... Dic, si tu et deixes gestionar la bateria, la càrrega i la descarga, com que tenen mil d'instal·lacions arreu d'Alemanya, és un gran pul d'emmagatzament. Llavors ells operen al el mercat, sonen, i oferten en funció de com està el mercat si hi ha demanda oferten, si no demanda no oferten ni acumulen. I diuen: "En els moments que tu tinguis la bateria de baixa o que no faci sol i necessitis electricitat, nosaltres com a comercialitzadora, te la subministrem a cost zero". Això s'està treballant per fer-ho. Sí. No, sí, no. Tu no, bueno, no però. Ja. I ja i ja. Catalunya. Ja pues milions, a Catalunya s'està treballant una empresa privada que és la representant de Sonen en l'Estat espanyol que té la seu a Olot. I que és el representant també de la UNF de Catalunya. Exacte. Estan, estan treballant en poder fer una comunitat sonen aquí casa nostra. Uibat. Uibat. Té alguna cosa a aquesta pròxima? No, no té res a pròxima. La pròxima és d'aquell de Madrid, del, del Morales de l'Abre. No és semblant, no? Perquè aquesta és un físic, l'altre és un virtual. Per què? Perquè... No estàs comptant que, per exemple, a Berlín són dos milions de persones i... Uh, com es diu? Com es diu el poble? Wilt, wilt? Ah, ho he dit abans. Ho he dit abans. He dit abans. Sí. És que té un alemant raro i no... Però és igual. Uh, ells tenen sobre, poden produir un 600% de l'energia amb, amb fonts renovables però la gent de la ciutat no s'ho pot produir, això. Per això hem d'estar vinculats als pobles i les ciutats. Els que som de poble tenim la gran sort que tenim molt d'espai, tenim excedents d'energia, tenim una de naus de... Però l'altre es metropolitana, no. L'altre es metropolitana. Si, en comptes d'emplenar teulades també es poden emprenar les parets, perquè si estan orientades al sud i el sol va baix, amb els edificis que hi ha a Barcelona també podrien produir molta energia, que això no s'està contemplant. Bé, bueno, no sé, la senyora Colau ja et diu jo que no t'ho deixarà pas fer. Bueno, Colau no ens ha deixat fer ni la fila a la Fira de la Terra. Té man de huevos. Senyora Colau. A mi me venen els de Barcelona, que a l'altre i Sagrada Família i fent una xerrada, m'ho deien, ah, però tu vindràs a muntar-nos a la comunitat? Dic, jo no. <ríe> jo després seré col·legues de Barcelona que us el a muntar, però jo no. <ríe> Perquè és molt complicat. S'empleguen la boca i res. I passa igualment amb el català, perquè ens, ens trobem les empreses, que enginyeries i instal·ladores, que tenim molts i molts problemes burocràtics a l'hora d'instal·lar plaques a qualsevol lloc. Són Són en ho deixaran fer, si ho deixen fer, perquè tenim una persona que no hi ha ningú que ho faci callar. I com que els arguments... És veritat, tenim un senyor que és un crack perquè és un mentor, cada dia parlem i és un, una gran persona més... I no el fan callar. Es va posar a banda de la, de la Ribera i li va dir les coses de tal manera que aquella tia va dir hòstia, doncs pues sí, tens raó. Tens raó. És es que si no, si no ens en anem a la merda. És es que no hi ha més. Vull dir... En Francomino, Francomino, Francomino. Franco Mino. I ojalà que estigués aquí també entre nosaltres dos podem explicar-los perquè la passió que transmet quan parla i m'encanta. És... sortiriu tots aquí i pensant, hòstia, que he conegut una gran persona. És veritat. És així. I hem d'acabar. Sí, que són les 5 i entren uns altres. Sí. Moltes gràcies per l'escolta i sapigueu que si n'esteu qualsevol cosa d'aquest camp, doncs aquí hi ha gent que hi entenem i ens hi dediquem amb, tot el, cos, amb el cos i ànima. Tenia molt pocs. Eh? Gràcies. Gràcies. gràcies. Sí. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Doncs aquesta és la xerrada que vam fer en Josep Puig i en Jordi Ponset el 30 d'abril a la Fira de la Terra que es va celebrar al Parc de la Devesa de Girona. I amb aquesta xerrada hem arribat a les 7 de la tarda, i ha ja passat un minut de les 7, així que m'acomiadaré ràpidament. Només un petit comentari abans. Un recordatori més aviat a en Josep Puig és enginyer, mestre, pioner de l'energia eòlica a Catalunya i que el vam entrevistar a la segona temporada de l'Eco de la Vall així que podeu recuperar uh, aquesta entrevista si voleu aprofundir una miqueta més amb la transició energètica i tot el que significa les energies renovables i els molins, els aerogeneradors d'energia eòlica que és el que hem d'instal·lar uh, en aquests moments per fer la transició energètica i m també hem escoltat en Jordi Ponset que ens explicava aquesta experiència de comunitat energètica a Cornellà de Terri i que també forma part de Soma Energia, d'Electrofluxa. De I els dos doncs van participar en aquesta xerrada organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana en la seva sectorial d'energia, com us deia a la Fira de la Terra dissabte passat. I a la primera hora del programa hem tingut el col·loqui que es va fer el mateix dia, el 30 d'abril després de l'estrena de la pel·lícula Al Carràs". Hem pogut escoltar a la directora i guionista Carla Simon amb Pacovi Layonga que forma part de l'Associació de Crítics de Cinema que gestiona el Cinema Trofó de Girona i també el productor Toni Folguera, To Folguera, la productora Ariadna Nadot, i els germans Ernest i Berta Pipó que van participar com a actriu i com a músic respectivament també en aquesta producció del Carràs. M'acomiado damunt d'aquesta música de Jean-Michel Jarr, Oxygen, fins al proper diumenge que tornarem amb nous continguts. Gràcies per sintonitzar Ràdio Les Planes, gràcies per estar atents a partir de les 5 de la tarda cada diumenge per escoltar l'eco de la vall. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i fins aviat, que tingueu una molt bona setmana.